a zenekar tagja Egyiptomban jártunk. A piramisok fenséges, ősi díszletei szolgálták a hátteret. Hátterét annak a dalnak, amit oly sok év után képileg újjávarázsoltunk. Ez egy duett, szerintem ismét sikerül örömet okozni. Száj fel, magasan! Hogy tudom, gyakorlatilag halára a magát. Som Lajos után Galai Péter is. Galai Péterhez személyesen az íg egy a világán semmi nem fűzött, de piramis rajongó voltam. A szalagavatomon a piramis játszott az ifi parkban, ha nem is gurultam a hegyoldalról, de ott voltam. És volt egy idő, amikor annyira szerelmes voltam a szó rajongó értelmében révés Sándorba hogy beültem a turné buszába, hogy csak úgy utazzak vele, és együtt lehessek a sztárral. Szállj, szállj, szállj, szállj fel magasra, Ez a Szájfel Magasra, vagy Szájfel Lajoska című dal Ma 2019. szeptember 17-e, kedvan és hetes perce múlva reggel 7 óra, az éjszaka folyamán beborult. Majdnem azt mondtam, hogy beborosodott, de annak nincs értelme. Vagy ha van, akkor egész más jelent, vagy fogalmam sincs, hogy mit jelent. Azért ez egy nagyon jó dolog, amikor az emberből úgy jönnek a szavak, hogy valójában nem bolondult még meg talán, de olyan mondatokat mond, amelyeket egyáltalán nem tervezett. Ma tehát 2019. szeptember 17-e van, és ked 8 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Borult ég alatt, és nem lesz olyan meleg, mint amilyen tegnap volt. Tegnap fantasztikus idő volt. Fél nyolctól, Elsimón Lászlóval, tól Húmval Györgyel fél kilenctől Nemes Gáborral beszélgetek. Kilenc óra után pedig, ha felveszik a telefont, két piramistaggal beszélgetek, akik még élnek. Előbb-utóbb mindannyian meghalunk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Az elkövetkezendő mintegy két tucat perc alatt az fog történni, amit önök akarnak. Én itt ülök, és állok a vártán, amit egyébként nem pontosan értek, az valami készültségi állapotot jelent talán. Ha kezdeni akarnak velem valamit, akkor felhívják a 061489 0999 és 063677 es telefonszámot, ha pedig nem akarnak tőlem semmit se, akkor nem hívják fel a 061489 0999 és 063677 es telefonszámot. Itt akkor a szabadságban, hogy a fal adja a másikat. Figyelek a mire. És odaférjek, mesztelen vállathoz érjen a vállam, enged, hogy megkívánjam. enged, hogy érezzem, hogy szabadabban vélegzem, És ha éhes vagyok és fárad, magam fajta többet mit kívánhat. Szép vagyok, most rám Ez a bikini, és hogy tetézem a bajt, itt már a szövegíró sem él Mikor vándoroltam révés vándorral, nem tudom, minden esetre a kikötő című lemezét valamikor 93. novemberében, ha jól látom, dedikálta nekem. egy. Ez is Gallai szerzemény. Kékség, a csillagok gyermeke hozzád kiállt néz rám, hogy a lelkedet lássam Jöjj, rám már régóta vártam Óriás vagy, de a törpének látszol Testvéred a halhatatlan főnix madár Sárkányjal táncolsz és tígyókkal játszol Mögötted sok küzdelem, de a halál veled nem bír Mert a szemedben tűz ég a láng Amely mindentől meg Szívedből szeretet árad Talúj, négy borogabből Keresd meg az igazi vágyad És tett az, amit akarsz A fantáziát keltett életre a semmiből teremtett ezer csodát De kezedben a kincs mond, mennyit ér ha nem kísér utadon egy igaz barát Aki jön, hogyha szükséged van rá és sír Hogyha szomorúnak látsz Szívedből szeretet állhat Tanyolulj, míg forog a föld, Keresd meg az igazi vár, A Vigyázz a rendet, és hallgass a csendet, a csillagok zenét, és az Isten szavát őrizd, zárd a lelkedbe mélyen, és tudd, hogy szükség van rád. Szívedből szeretet árad, tanulni, még forog a föld. keresd meg az igazi vágyat, és tett Mikor a Kárz énekese is meghalt. Harry Black is. Fiab, Fekete Imré-nél született Judit Anna is. Volt OTP majd APEC dolgozó, aki 65 éves korában tért meg teremtőjéhez. 06148909999 és 0636771161 ma 2019. szeptember 17-e kedvan, és hetes perc múlva lesz reggel félnyalc borult ég alatt, 15 fokkörű hőmérsékletben ébrednek. Természetesen ez a lakáson kívüli hőmérséklet. Nincs idek. 061 es 0 Pekár Lili artista egy légi mutatvány közben megcsúszott és a mélybe zuhant egy bosnyák cirkuszban múlt csütörtökön, tehát a hír annyira nem friss, de most érkezett el a nagy érdeműhöz. Erről tegnap számolt be egy közt a bors. Alány éppen egy lengő gyakorlatot adott elő, egy apró csúszás miatt egyensúlyát vesztette és 5-6 métert zuhant. Az igazgatóság azonnal helyi kórházba vitte időt, hogy a hármas csigolyája de nem műthették meg ott, mondta az artista anyukája a lapnak. És ezzel kapcsolatos az a hír, hogy tegnap megműtötték, és Picard Endre azt írta, hogy... Kedves rokonok, barátok és ismerősök, sikerült a műtét, minden rendben van, Pluszvére nincs szükség. Nagyon köszönjük a jó kívánságaitokat, a szeretetet és az aggódást Liliért, puszi mindenkinek. A történet kapcsán, mint cirkusz érdeklődő, próbáltam megszervezni egy beszélgetést, amely fogalmazzunk eufémisztikusan, három pont technikai okok miatt elmarad. 0614890999 és 0636771161 Figyeljük, ha van mire, ma a Humval György beszélgetés már interaktív, tehát az egyik telefon szabad lesz a 0614890999, illetőleg a 0636771161-es száma közül, tehát 0636771161, ha gondolnak kérdezni Hunga a Györgytől, hetedik kerületi képviselő és polgármester jelöltől, úgy tegyék. Holnap majd Déri Tibor és Baranyi Krisztina is kérdezhetőek lesznek. 061489 0999 és 036776. Utolsó lehetőség, utolsó híves. a földbe nem bész a tűzem. Jó reggelt, lehet. Te is voltál tínédzser, ugye? Jó reggelt, kívánok rárigalkotóknak. Hát elvileg igen. Első hogy van. Te a hazai zenekarok közül, akkor, amikor tizen éves voltál, huszon alig, kikért rajongtál, ha rajongtál, bárki kért Húha. Húha, de nehéz kérdés. Hát, tudtam, nem volt, vagy ilyen nem, nem volt kedvenc együttesed? Nem. És nem. hosszú hajad volt? Nem. közepes se hosszú olyan volt, de hosszú olyan sose volt. Nem állt jól, vagy nem akartad? Talán az utóbbi. Mint hogy nem állt jól, azért nem tudom, hogy jól át Azért kérdezem, mert Galai Péter halála megérintett, nem volt személyes viszonyunk, de piramisrajongó voltam. Olyan piramisrajongó, amilyen rajongó valaki csak lehet? Én is szeretem a piramis különben. Én rajongó voltam. Én, én annak idején, e, most úgy tűnik, mintha a 90-es években, akkor már ugye nem volt piramis, de akkor gyába voltam hozzá. De vagy a 80-as években, vagy a 90-es években, már nem emlékszem, a dedikáció nem tudom, hogy mérvadó-e. E, bekéreckedtem Révés Sándor turnébuszába, hogy együtt lehessek vele. Semmire nem emlékszem. Az ég egyatt a világán, semmire nem emlékszem. Két Könyvterv van a fejemben, az egyik könyvterv az azzal kapcsolatos, és minden gond nélkül elmondom, hogy valakire ráköszönnek rendszeresen az utcán, vagy, vagy más szituációban azt érzékeli, hogy valaki ismeri őt miközben neki halavány lila gőze nincs arról, aki ki a másik, de nem azért, mert már teljesen meglágyult, hanem mert elfelejtette. És akkor azt mondja a másiknak, hogy hát ha lenne olyan szíves, idézze már föl, hogy milyen körülmények között ismerkedtek meg, és mi történt, mert ő semmire nem emlékszik, és abban bízik, hogy a másik az udvarias hangja által révén keresztül, és viszont kívánom, nem megsértődni fog, hanem beavatja ilyen velem, nem tegnap és nem tegnap előtt, hanem már korábban is megtörtént, és egyre többször fordul elő. Neked milyen, jó, neked milyen jó a memóriád? Hát, van a amikor nem emlékszem. Tudod, csak a szépen emlékezem. Vagy ahogyan a Szabolcs versébe is van, csak a derű óráit számolom. De most el akarod ütni a választ. El <gül> akarom a választ. Komoly a választ. Teljesen Teljesen komoly a válasz. Te naplót vezetsz? Haló? Azt kérdeztem, hogy te naplót vezetsz -e? Nem, nem vezetek naplót. Nem mondom, hogy nem voltak ilyen korszak kísérleteim, vagy a próbálkozásaim, de igazsasztán nem az én világon. Te azok nem közé tartozol-e, aki a feleségeddel, a lányoddal, barátoddal, barátaiddal, valakivel este megosztja mindazt, ami aznap vele történt. Nem viszene túlzásban. Nincs rá igényed, vagy nincs kivel? Vészlegesen uh, van csak rá igényed, tehát nem azt mondom, hogy igényed, csak. vészlegesen van, van rá igényem, az mit jelent? Uh, Azért nem mindenről szeretek beszélni. Feldolgozod egyedül, uh, nem akarsz mást beavatni, hát, csalódtál részben, korábban? Részben nem akarok más terhelni. Mert hogy azt feltételezed, hogy terhelné vele valakit? Igen. Meg vannak dolgok, amiket nem akarok. Örülök, hogy túl vagyok rajtuk. És én nem akarom őket újra előszörni, Magamban sem. Neked van barátod? Igen. Sok? Hát azt nem mondanám. Sok ember eltartó kapcsolatot, de nem mondanám, hogy sok barátom van. Van, a... van egy pár ember, aki közelebb áll hozzam. Anélkül, hogy megneveznéd őket, ha most szorosabban vett barátságról beszélünk, akkor abból hány lehet? Nem tudom, de nem is vagyok benne biztos, hogy az én magánérzelmi viszonyomról kell beszélgetni a rádióban, János, nem, ha nem arra szól, mert látod, ez az pont az a téma, miről nem akarok beszélgetni. Ezt én értem, de gondoltam, hogy azáltal, hogyha nem kérdezek neveket, meg hát ugye amikor az ember, besz... értem, de... amikor az ember beszélget, akkor beszélget, tehát igen, igen. én tudomáson beszélget, akkor van, van, amiről nem szívesen beszélget, nyilvánosság előtt. Én ilyen vagyok. Ez a mai hangulatoddal van összefüggésben, vagy te általában ilyen vagy? Hát az elmúlt két évben miatt beszélgetünk a, a rádióba, hogy ilyen dolgokról nem tudtunk beszélgetni. Mert nem jutott a az eszembe. Részben nem is kérdem, érted. Részben, nem is voltam Én is néha terelem a szót, előveszek valamilyen témát, bedobok neked valamit. Például rendszeresen bedobtam neked a beszélgetésén során azt, hogy mit néztem meg színházban. Mit néztél meg színházban? És ilyen ugyanúgy, szívesen beszélek. Hát a múlt az nagyon izgalmas volt. Én tudom, és, és, és egyik véletlenül a másikba estem, mármint az esztétikai élmény tekintve. Igen, figyelem. Egyik este megnéztem a a Felák társulatnak a tárcénházi a vipában. Zseniális volt, tehát azt gondolom, hogy a fenák a legjobb kortást, tehát koregáfusok egyike, hanem a legjobb az országban. Aztán következő este... Ezt a programot például kiszerveztetett tehát neked jutott az eszedbe, Szólt. szólt uh -huh. a pali, én jobban vagyok a én sok légy vissza, jó hogy nincs kedve nem megnézni. Uh -huh. Én mentem, és megnéztem az előző órását, és megnéztem a trafóban. Aztán Sőt, milyen végletbe estél innen? A következő este a cirkuszban voltam, egy főpróbán, a Fekető Péter meg, az is érdekes volt, a muszáj, most nem még nincs kész a dolog. Aztán a következő este a Demi számaiból összeállított összeájtott uh, vagy nevezzük annak, nem tudom pontosan mi volt, azt néztem meg Baján a Szabad Hát az a sok problémám volt. Úgyhogy... Uh, Milyen problémát volt valamit? Nem volt dramaturgia, szövegileg nem volt jó a dolog. Mire volt fölfőzve? Nem volt túl esetett a sztori. Valójában arról szólt, hogy... Most mit Hát, hogy nem volt túl... A fogalmazásod, igen? Nem, nem. Voltak benne voltak egy benne dramaturgiai hír, maradjunk ennyiben, illetve nem, nem, nem, nem, nem volt egy nagyon bonyolult történet, tehát nagyjából ilyen típusú történetből sok van, de lelkesek voltak. Ugye ez egy szabadtéri előadás, nemzeti lo színház, úgyhogy még érted, se láttam, hogy, hogy. adják? Igen, igen, hogyan adják elő a műzika? És emiatt mentél bajára? Igen, hát engem minden érdekel, minden nevű vagyok. Főleg azért voltam rá kíváncsi, mert az opera volt igazgató, hogy a kérényeik az Gábor mégis mit produkál ezen a fronton. És mit produkált? Hát voltak már jobb maradjunk ennyiben. Valójában ilyenkor, tehát hogy ez vajon összefüggésben van azzal, hogy amikor az ember visszatér egy korábbi nem túlságosan pozitív helyzetből, akkor nem gondolkodik azon, hogy mit vállalál, vagy ne variáljam túl? hát szerintem ne variált túl, bár egyébként biztos, hogy van ilyen olvasata is, az egyik barátunk aki szintén ott volt, arról beszélgettünk, hogy a, hogy e, e, nem ez a legszerencsésebb visszatérés Keré Miklós Gábornak most szakmailag, tehát még, sok mindent lehet rámondani, de ő egy, egy, egy komoly paritás, azért ő, ő nagyon komolyan tud embereket mozgatni a színpadon. Úgyhogy ő, ő ő azért nagyon, nagyon, nagyon izgalmasan tudott uh, ebben a világban, vagy tud ebben a világban darabot cimpatizni. Magadat sajnáltad, vagy őt sajnáltad nem. jobban? Én magam nem sajnálom, mert számomra kevés, esztetikailag kevésbé jó előadások, műsorok azok is tanulságosak. Tehát én én igazán nem pusztán a, az esztétikai Érményszerzés, az örömszerzés miatt nézek meg dolgokat, hallgatok meg dolgokat, hanem egyszerűen azért megkíváncsi vagyok arra, hogy szakmairak ugye lehet valamit megcsinálni, összerakni. És a is, ott is aludtál? Igen. És a... Milyen a... baja? Én nem is emlékszem arra, mikor voltam ott utoljára. Jó kisváros, én szeretem baját. Jártam oda egy pár évig a főiskolára, is. Úgyhogy... Igen? Igen, ott égyeztem a levelezőnő Egyetem után a két éves... Ugye visszajönnél a telefonodhoz, sokat segítel a megértésedben. Azt mondtam, hogy ott végeztem az életem után, ezt a két éves kutás menedze a képzést, az gondolom, hogy nekem arra szükségem lesz. És szükséged volt? Nem. Nem. Az mi volt? Milyen képzés volt A kutás menedzseret adott, ez a... Ekkoli művelődés szervező, népvelő és a többi adatok. És olyan nem volt másról, csak baján? De biztos volt, de ilyen a baji fiskára jelentkeztem. Ez hm, hányban volt? Nem tudom, régen, 90-es élet. Figyelj, ha kérdezek, akkor nem az ügyész vagyok, tehát nem kell úgy viselkedni, hogy hova de... akarok kiukadni. Mert a végén lehet, hogy kiukadok valami, de jelen pillanatban nincs valami vezérgondolat a fejemben. De, de azért én még egy pillanatot visszatérnék a Kerol-ra, hogyha nem akarom. Mert előző hétvégén pedig megnéztem a Csárdás királynéret a Vinyárzki kirendezésében az operetben, ami egyébként korán volt olyan rossz, mint amilyenekben próbálták beállítani. Hát, sőt, nem, hogy nem volt rossz. Igesen, a csádás királyné ebben a műfolyban a legjobb, a legjobb operet, legalábbis szerintem egy fantasztikusan megírt operet, ahol nem mondanám, hogy vannak komoly dramaturgai ézavok, mint az előző mizikkel esetében, és hát ugye ez emeileg is az egy nagyon fölépített darab. Hogy megnéztem a, a, az operetben a, a, a darabot, szerintem a, a remek dísz lehet én nekem nagyon, nagyon tetszett, vagy számra nagyon izgalmas volt a Bozsi féle koreográfia, amit egyébként mindenki más lehúzott, tehát biztos az én fejemmel van probléma. Milyen koreográfia? A Bozsi által készített koreográfia, ugye egészen más, mint amit megszoktunk, az ilyen habos-babos, operettes, keringős koreográfiáktól. Úgyhogy, úgyhogy, ez egy ilgálmos érmény volt, főleg azok, hogy én láttam a, a Kero rendezésében is, még az ő igazgatás alatt az operetben a, a Csárdás Ami egyébként jóval feszesebb előadás volt, mondjuk az a helyzet, hogy akkor a Istent, hogy a előadást láttam, mondjuk nyolcadikat, ez meg a második előadás volt. A Margit Szigeti Premier el, el, együtt mondjuk mondjuk a harmadik, vagy nem tudom, a előadás volt. Úgyhogy ezért ebből a mondom, is nagyon érdekes volt a kontrolóz, de a múlt heti művészeti élményem közül nem ez volt hanem. Nem. Bos a legbizkalmasabb. Na. A Bosán-Bos művészcsoportnak a kiállítása, a azt ne Hát ez egy fantastikus dolog, és uh, én nagyon örülök annak, hogy a Fabi Júlia a, a Ludwig Muzam igazgatója egy ilyen retrospektív kiállításnak helyet adott. Bos Bosz plusz-Bosz művészcsoport az egy szabadkai, vajdasági, alkotócsoport volt a Tito vezeték a uh -huh. Markáns ellenzéki uh, színekkel, és egy nagyon komoly csoportról beszélünk. Tudjuk egy, egy, egy olyan művészcsoport volt, akik, uh, akik uh, esztetika értelemben fordalmi dolgokat csináltak, uh, a... esztétikai értelemben mit csináltak? Forradalmi dolgokat forra, csináltak. Úgy értetem, hogy forgalmi, tehát annak sem nem, forra, nem forradalmi, nem forradalmi dolgokat értem. csináltak a Jugoszláv titóista-szocialista valóságban. Ez, ez, De ez mit csinált, -e? ma... mi csinált ez a csoport? Ez, ez szerintem nagyon jó, és hát ugye... De mit csinált ez a csoport? Milyen területen működött? Azért is jó, hogy meg tudtam nézni, mert ennek a csoportnak... Aktív tagja volt ezen kiváló szerkesztőbarátom, szerzőbarátom, Szombati Bálint, aki szerintem az legizgalmasabb kortás művész. Ugye ne legyünk már ja. olyanok, mint Bolgár György vagy hudgergely műsor, ahol a műsorvezető beszél, de a, a másik oldal nem reagálnak. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen művészeti ágban alkottak ők? Hát szerintem hogyha a Ludví múzonban élnek először? valószínűleg, vagy képzőművészet, nem, nem, igen, a képzőművészet, azon sok-sok izgalmas dolog az instalációktól, a performansoktól, a vizuális költészettől, a, a, költészet, a, a, a, a, a tárköltészettől, tényleg nem klasszikus értelembe vett alkotásokról beszélünk, tehát nem hagyományos értelembe vett vagy mondjuk e, olajfestményekről, e, hanem egy, mondom egy kortás csoportról van szó. Viszont a megnyitón azért eléggé kiakadtam, mert ott egy e, egy külföldi filozófus magálasztunk így, mégig politizátor megnyitott, és a, a, a Matteo salvini meg a Donald Trumpról többet beszélt, mint, mint a művész csapatról. Úgy is mondhatnám, hogy a művész csapatról egy szót sem beszélt, titok Tito nevét kisejtött a száját. De ennek mi lehetett az oka? Hát, mert úgy érezte, hogy a Orbánista Csúnya furcsa országban rá kell mutatni a szabadság hiányára. De akik meghívták, Mindest... azok ezzel nem voltak tiszteletben, vagy Biz... tisztában, biztos... vagy nem egyeztettek. Nem, nem csak a, a, lényeg, a lényeg az, hogy biztos, biztos a szabadság hiányára mutatva, hogy ezt ott szabadon elmutatta, és hogy néhányan a közönségből izgatottam, és velükbe pislogtak felém. Nincs ezzel, nincs ezzel semmi baj, tehát szózáltatjuk az életnek a normális rendjéhez, de azért valahol mégiscsak komikus, hogy hogy egyszerűen az egész kérdésen nem tudnak túl lépni. Tehát van egy művészcsoport, aminek kapcsán egyébként joggal lehet politizálni, mert nem igaz, hogy a politikai és a nem találkozik. Csak mondjuk lehetett volna beszélni a szocialista diktatúráról, a jugoszláv titói államról, amely valamilyen módon kommunista burokba vitte tovább a nagyszerb álmot. Lehetett volna arról beszélni, hogy ezzel szemben miképpen gondolkoztak, világszínvonó műveket létrehozva, vajdasággal egy kisvárosában, egy magyar gyökerű városában, szabadkán, összevergóvállalódó magyar és szerb művészek, és hogy ennek milyen üzenete van a mának, mondjuk így, tehát hogy milyen aktuális üzenetei vannak, de nem ő arról beszélt, hogy Matteo Salvini, mint egy rendes fasiszta, masírozik Róma felé, ami egyébként nyilván azért is abszurd, mert meg ugye az egésznek az volt az apropója, hogy uh, avattak szobrot Trieste-ben, és akkor ezzel, ez, ez példa arra annak a, annak a térségnek a, a, a bonyolult történelmi viszonyaira, és arról beszélnék, hogy Horti miket csinált uh, Fiuméban, bár az rendszeresen úgy egy hogy Rieka, de hogyha Horthyról beszélünk, akkor Fiumé, de tök mindegy. Szóval, hogy, hogy annyi, annyi minden sikerült belekeverni, ami egyébként vicces, és én megkérdeztem volna tőle, hogy hát először is, hogy a francban masírozik Szalvini a Rómába, amikor folyamatos, azt látjuk tíz éve is, permanens kormányvársához követik egymást az országban, és hogy újabb és újabb választásokat kell mindig kiírni, és hogy stabil kormányt nem tudnak létrehozni, és egyébként a, ennek a folyamatos kormányvársának éppenséggel nagyobb részt az előidéző azok, akikkel szemben Szalvini politizál, de ebben, ebben nem is mennék bele, csak pusztán azt a kérdést emlénk fel, ha már avantgárd, ha már lázadás, ha már, ha már szabadságvágy, akkor nézzük már meg az olasz avantgárdot, és nézzük már meg, hogy az olasz avantgárdnak, a, a klasszikus avantgárdnak futuristáknak a meghatározott tagjai, azok hiért rajomtak, és miért rajomtak, tehát eh, Mari Metti, akinek a futurista kiáltányát még a szociális időszakban is tanították a, az iskolákban, ez a, ez a marinetti lelkes, muszuni hívő fasiszta volt. Tehát csak így halka jegyzem meg. De hogyan kapcsolódott ez a kiállításhoz? Amit ő mondott? Igen. Hát szerintem szinte, szinte hogy éppen ezt mondom, hogy miről lehetett, kellett volna beszélni, de ez nem sikerült. Értem. De arra nem, tő, nem tő, találtál választ, hogy. Mindez minek kapcsán hangzott el, hogyha maga a képzőmérszerű csoporthoz alig vagy sehogy se volt köthető? Mindez minek kapcsán hangzott el? Aha. Hát nyilvánvalóan ezt, a, ezt az összetett uh, uh, jugoszláv helyzetet akarta valamilyen módon Aha. bemutatni, közép-európai ságot, európai ságot, ami összefügg az északolasz, ami összefügg az északolasz, csak hogy akkor ez, ez valójában még ennél is sokkal összetettebb kellett volna, hogy legyen, de ráadásul a bosan Boshoz nagyon-nagyon kevéssé tartozik, miközben egyébként szerintem kurvas téma és, és, és fontos téma, is lehet róla érdemben beszélni. A maga az elnevezés az mit jelöl, az, az jel, vagy az kit fed? Még egyszer mondja János. Maga az elnevezés mit vagy kit fed a csoporté? hogy miért ezt a nevet választotta magának a csoport? Igen. Ezt én sem tudom, látod. Nem tudom. Van valami, ami gátol a jól értésben? Mert én süket vagyok, de te valami zajos helyen vagy? Egyébként igen. Körülöttem fárfágnak, pakolnak, minden, úgyhogy még a gárdon vagyok, és zajlik önöltem az élet. Az nálad mennyire egy megnyugtató, vagy nem tudom milyen faktor, hogy... Ha itt Budapesten véget ér egy program, akkor még minimum egy hármnyed óra vár rád, amíg hazaérsz. Az autózás? Aha. Nem tudom, én szeretek autózni. Meg szeretem, a, szeretem ezt a Budapest tagártávolságot bejárni. Ádásul mindig alkalmam van, amióta én vezetek uh, ilyenkor végig telefonálni. Tehát a nap elmaradt telefonja itt, ilyenkor bonyolítom le, ilyenkor vissza embereket. Mert az autózás kevésbé rádió mint inkább telefonálással telik. De visszafelé már késő van? Hát attól függ, hogy mikor jövök vissza, hát nyilván színház után nem tehát 11 órakor nem telefonálhatok. Mi volt még, ami érde vagy említésre méltó? Az elmúlt egy hit élmény. Hát egyáltalán, mit téged foglalkoztat, mert látható hát, módon, éve, módon éve, te, voltam, te ott engem ott nem kérdeztél ott ott ott semmiről. Voltam. Ott voltam például a Csóri Sándor társaságnak az alakulóülésén, Fehérváron. Nagyon érdekes volt. Sose gondoltam volna, hogy egy Csóri, társaság, csóri Sándor társaság alapítására ennyi különböző embert lehet összehozni. Hogy ott volt uh, Márkus Bél a Debreceni Egyetemről, aki nagy uh, híve csóri -nak. de ott volt Turci István, az időszövetség költeni vezetője. Ott volt, uh, ott volt Petőc András, ott volt drogáspár. nyilvánvalóan a, a Balogó Jógyal és Csólinak az özvegye, tehát nagyon összetett komplex dolog volt, és ezen, ezen én meglepődtem, hogy, hogy ki mindenki elnemé egy és Sándor társasággal al al alakuló ülésére. Mit fog csinálni ez a társaság? Hát, hogyha jól értem az alapítói szándékot, amit Bakonyi iszállítan történet, ezt megfogalmazott, akkor Csóri emlékének a és hogy azt értenek, az ápolása a az életműnek a föltállása rendezvények a programok, a konferenciák szervezése. szerintem ez egy, ez egy szép ez egy szép gesztus tehát hogy még egy kultúráis élményemet mondjam el eltűntél itt vagyok akkor nagy szünetet tartottál igen. Igen. Mi, akkor még mi volt a héten, ami érdekes? Kultúrális. Elkezdtél egy mondatot. Azt mondtad, hogy még egy kulturális élményről, hogy beszámoljál, majd utána beállt az afázia. Nem, azon gondolkozom, mi volt még, ami kulturálisan érdemleges. Mindez összefüggésben van azzal, hogy nincs parlament, hogy ennyi szabadidőd van, vagy egyébként, ha lenne parlament, ez egyáltalán nem befolyásolná a hétköznapi életet? Ez egyáltalán nem befolyásolná, igen. A parlament ülés mellett is mindig, mindig több programot, kiállítást meg. Jó, ja, ami nagyon jó volt. Végigjártam, volt egy délután, amikor végigjártam a Bartók Béla útat. a a. Igen, Ezt szoktam így a Faltműs utcában, és meg a Bartók Bélán is sétálni. Igen. Ben voltam a Godó galériában, a Godó most lesz a jubileum kiállítása, illetve már látható is jubileum kiállítása, ahol a, a galériának a meghatározó művészéig, állítanak ki, Felugosi Laca, a Buktaimre, Gály József, így hirtelen működnek eszembe. Nagyon, nagyon jó kis kiállítást látott a Godóban. Aztán a Faurzsófi galé... galériájában voltam, ahol, ahol egy egészen fantasztikus fotókiállítást láttam. Pont tisztelőjában aznap mentem be, amikor este, este megnyitották. Egy, egy egy olyan fotókiájtás, ahol, ahol uh, tényleg olyan természetfotókat látszik, amiről hosszas néződés után jössz rá, hogy fotó, és hogy nem valamilyen képmanipuláció, és nem valamilyen festmény. És ugye, hogy így, ilyen élmények élmény voltak. Hát akkor gazdag heted volt. De ez egy ilyen ö, általánosító mondat volt, ami tehát, tehát valamit mondani kellett, és most ez született, nem volt túl eredeti. <sínt> Egyébként de hála Istenem, minden majdnem mindenhetem ilyen. Most jó. Majdnem mindenhetem ilyen, tehát egyszerűen a, a Kultus intézmény egyszerű és intézmény És összetötségre az, a izgat. Tehát na, nagyon sok mindent nézett meg. Olyanokat is, amik nem az én izlésem szerint valók, én mondom a szakmai kíváncsiság hajt. Hát akkor a jövő héten, remélem, hogy legalább ilyen bőven tudsz majd beszámolni mindarról, ami vele történt. Majd ha kérdezel engem, akkor én is válaszolok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre! Aová nézek, én is látom a baj. 06189 099 és 06367 egy egy hat hallották. Egy-egy-hategy és Nem vagy egyedül segíthet, ha engem víz Ha te is akarod, de csak akkor sikerül Ha lehúrsz Mélybe, egy keserű gondolat Gondolj a lázra Megveszül és szétszakad Még egyszer felajánlom 061409, valamint 0636776 Ha bármit fel akarnak osztani, itt tegyék, ha nem, akkor zene szól 8, és kivételesen 8-kor lesznek a 8 órás hírek ma. 2019. szeptember 17-én kedden. 2. perc múlva lesz 8 óra. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az építőipar termelése 30%-ot megközelítő ütemben növekedhet az idei év végéig, mondta Koi László, az építőipari vállalkozások országos szakszövetségének elnöke az emedjen. Az ágazat 2013-hoz képest százezerre több munkavállalót foglalkoztat tette hozzá. A legnagyobb megrendelők az ipari létesítmények és logisztikai központok. Mivel Magyarország jelentős forrásokat kapott az Európai Uniótól infrastruktúra fejlesztése, ezért nagy az út és a vasútépítések volumene is, ismertette az évosz elnöke. Hangsúlyozta, hogy 100%-os mértékben, a nagyon nagy mélypontról jövő lakásépítések száma növekedett a legjobban 2013 óta. Sokat segítettek a kormány család támogatási intézkedései, amelyek nélkül a lakásépítések száma továbbra is mélyponton lenne, évi 7-8 ezer új lakással, közölte Kói László. Az ágazat jövőjéről az évosz elnöke új vélekedett, 2020-ban 8-10%-os növekedéssel már elégedett lenne. Speciális járművekkel bővült a Katasztrófavédelem eszközparkja. Az Európai Unió támogatása nyomán 20 katasztrófavédelmi irányítóbázisként működtethető járművel bővült az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eszközparkja. Erről tájékoztatta az OKF sajtószolgálata a távirati irodát. A Volkswagen T6-típusú özskerékhajtású furgonok beszerzésére és speciális felszerelésére 410 millió forintot használtak fel, tartalmazza a közlemény. Az új eszközök és járművek az eddiginél is gyorsabb reagálást tesznek lehetővé. Az úgynevezett kritikus infrastruktúrákat érintő események esetén csökken a beavatkozási idő. Nem kizárólag tűzoltási és műszaki mentési feladatok adódhatnak, hanem előfordulhat, hogy árvízi belvízi védekezést kell koordinálni, vagy éppen téli időjárás okozta helyzetet kell kezelni. Ilyenkor a beavatkozáshoz használt felszereléseken kívül a döntés-előkészítés támogató eszközökre, például különböző informatikai berendezésekre is szükség van. Az új járművekben ezek is helyet kapnak, olvasható a közleményben. Elvégezték az ezredik beteg sikeres májátültetését Magyarországon a Szemelvejs Egyetemen a napokban. Merkel Béla, a Felső Oktatási Intézmény rektora hétfőn Budapesten sajtótájékoztatóján közölte: Egy transzplantációhoz mint egy száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára van szükség. A beavatkozás a legmagasabb szakmai szintet képviseli. Felidézte, hogy tavaly 505 szervátültetést végeztek Magyarországon, ebből 327-et a Szemelvejs Egyetemen, ami rekord. Több mint 160 vesét, 80 májat és csak nem 60 szívet transzplantáltak közölte Merkei Béla hozzátéve, hogy idén is hasonló ütemben zajlanak a beavatkozások. Jó reggel lett igen. Ugye akkor abban maradtunk, hogy amennyiben Igen. valaki kérdezni akar tőled, arra mostantól van mód hozzátéve, hogy természetesen a kultúrát együttélé szabályainak megfelelően, Igen. de ebben neked van gyakorlatot, hiszen annak idején, amikor Polgármester voltál, volt hasonló betelefonálási lehetőség, annyi most a különbség, hogy polgármester jelölt vagy, illetőleg képviselő jelölt. Humball György van a vonalban, és ahogy szoktam volt mondani, Humval Györgyel beszélgetek, vagy Humba György beszélget velem. El nézőpont kérdése. És ez vonatkozik arra, hogy a beszélgető partner is nyugodtan kérdezhet, függetlenül attól, hogy ez egyébként van-e kedve, vagy van-e bármi érdeklődése a másik iránt. Az elmúlt fél órában eznek tanuljeleit tapasztalhatták, de semmi kifogásolni való nincs rajta. Általában rádióműsorokban rádióriporter kérdezni, ez egy szokatlan rádióműsor. 061489, 0999 vagy a 0636771161 áll rendelkezésükre, próbálkozzanak, és az egyik biztos, hogy sikerülni fog. Azt kérdezem tőle, Gyuri, hogy talán Hont András volt, aki előásta a Breier-féle műsorból azt a márciusi részletet, amikor Niedermüller Péter arról beszélt, hogy neki eszeágában nincsen eh, polgármesternek lenni. Az vajon az ellenzéki sajton, vagy min múlt, vagy min múlik, hogy egy ilyen részlet amely azért lássuk be fél évvel később, azért bír jelentősége ráadásul nem fél évvel később, hiszen ez, ez, ez már hamarabb is meg lehetett volna találni, de vagy az időzítés alakult így, vagy tényleg most találták. Szóval, ez ilyen mértékben nem fut be semmilyen E, nagy pályát. Van neki egy kis pályája, én például életben tartom, és még néhányan életben tartják, de mintha ez az ellenzéknek nem állna érdekében, a kormánypárti sajtó sem e, foglalkozik vele olyan nagyon. Te érted-e azt, hogy éppen mi mennyire kurrens és miért? Nem igazán, mert néha olyan hírek tudnak befutni hihetetlen karját, ami aztán tényleg egy bölcsét, tehát nem egy igazi hír. Ennél a beszélgetésnél egyébként nem az a leglényegesebb, de nem, hogy azt mondta Mizerendőler úr, hogy ő nem akar polgármester lenni, és sokkal súlyosabb volt, hogy én azt magát mondja, nem hogy nem. Az Arról volt szó, hogy indulni fogja az önkormányzati választásokon valamelyik kerülben a következőket mondta, nem, nem semmi értelme nincs, Nézze, nekem semmilyen típusú tapasztalatom nincs. Nem érdemes elbohóckodni ezt a nagyon fontos dolgot. Egy polgármester az én nagyon fontos ember egy egészen kis közösségben is, speciális ismeretekre van szükség, nekem ezekből nincs. Hát minek bohócot nem érde... Hát minek bohócot nem érdemes csinálni, azt gondolom a politikából, mondta egyemek közt még Kovács András Társaságában, akit Brian itt, Péter igen, magam igen, elé szokott ültetni a heti tévében. Igen, és itt az a leglényegesebb, hogy neki nincsen se tapasztalata, se speciális képessége. Ez pont olyan, hogyha elviszem a kocsimat egy autószerelőt, akkor remélem, hogy az autót meg tudja javítani, és nem a hentesebő. Ne is mondjad, tehát, mert én... mert, de ennek konkrét példámban annak idején az egyik barátnőmnek volt olyan ismeretsége, hogy dukózni, oda vittem el, ez egy metálfényes autó volt, és ott elmagyarázták aztán később a szakszervizben, hogy ott hány pötynek kell lennie négyzetcentiméterenként, és aztán ezt követően valamilyen másik baleset, vagy ki tudja minek a révén, visszakerült ismét a szakszervizbe, ahol kérdezték, hogy milyen kontárnál zé buherálták ezt az autót. Hát ez nagy igaz. Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy mi mit fut be, én azt hiszem, hogy... Na de most maradjuk hogy... a Niedermüllernél. Ja, igen, ez igen. így... Ebben a formában, hogy mégis hogyan szoktam kérdezni a hallgatóktól, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy humal Ugye arra van igény, hogy humval györgyűt úgy lássák, mint a Fidesz emberét, aki meggyengíti az ellenzéki oldalt. Hát még akkor Niedermüller Müller Péter től ezt az idézetet behozni, ez meg végképpen egy olyan cselekedet, amelyre nincs kegyelem. Tehát, hogy ez, ez nem íldomos. Hát én szerintem, amikor valaki elindul egy pályára, mondjuk polgármester akar lenni, akkor legalább legyen képes arra, hogy elmondja magáról, hogy én alkalmas vagyok. Tehát az olyan jelöltek, akik magukat is alkalmatlan tartják, szerintem azt hozzák helyzetbe a Fidesz jelöltjét, pont azt, akit akarnak váltani. Hát most mit szól ehhez egy kerületi választó, aki megnézi ezt a riportot? Ezt ugye a kerületbe adják be, ez a kerületi tévében lett leadva, tehát ezt látták mások is hogy pont hogy került elő most, azt nem tudom. Biztos mindenkinek be vannak tárassóval ilyen dolgok, én is ö, a neten láttam, tehát nem magamtól szedtem ezt elő, és teljesen ledöbbentem, mert az eredeti adást már nem láttam. Én Néder Pétert nem ismerem, nem volt kedvem csak emiatt fölhívni. Úgy gondoltam, hogy ezzel fölhívni provokáció, és ezért tekintettem el tőle, csak hogy a magam dolgát e tekintetben megválaszoljam. Igen, ö, az, a, az a, a tétele, ami úgy szól, hogy vagy a Fidesz, vagy az ellenzék, és mindenki más áruló, ezzel nem tudok egyetérteni. Különösen nem egy helyi választás esetén, és ennyire nem buták szerintem az emberek sem. Legalábbis most a hétvégén kitelepültünk a Klauzál téren, balra ott volt az összeellenzékű pult, jobbra ott volt a uh, Fidesz pult, és nálunk voltak az emberek, helyi fideleknél, akit ismertek. Fenn van a kép, nem reklámozom a az oldalunkat, de fel van, aki akarja, meg tudja tekinteni, és ez nyilván. -e. Jó, engem, azt hiszem, engem alapvetően az foglalkoztat, néhány hete kezdtem el ezt a műsort, fogalmam sincs, hogy hány a hallgatnak, arról nem beszélve, hogy egyáltalán nem kötelező betelefonálni, és én egyébként a magam rádioműsorát betelefonálással együtt épp úgy el tudom képzelni, mint betelefonálás nélkül. A betelefonálás annyi plusz, hogy olyan információk birtokába jutok, amilyen információk birtokába nem jutok természetesen akkor, amikor nem telefonálnak be, de például arra nem gondoltam, hogy az uniós választások előtt Uh, és erre a Filippov Gábor hívta fel akkor a figyelmemet. Volt, én ugye időnként szoktam szondázni a hallgatóimat, hogy ki kire szavazna, uh, és ilyenkor ha belelentülnek a hallgatók, száz hallgatót is meghallgatok ami önmagában nagyon jó érzés. Azért egy ilyen pici rádióban fél óra alatt száz embert megszólítani, arra lehet, hogy egy kutató azt mondaná, hogy ez egy milyen lelkes, vagy egy viszonylag milyen nagy hallgatóság, szerintem inkább lelkes, mert száz azért az nem kevés. Ugye ráadásul ugye megvan a szlogen, hát, hogy ugye. egy kör egy menet. De ott volt egy betelefonáló hölgy, aki betelefonált, és azt kérdezte tőlem, hogy mit kell mondani, és kérdeztem tőle, hogy ezt mégis hogy érti, mire mondta nekem, hogy a szomszéd asszony mondta neki, hogy ide be kell telefonálni, kérdeztem, hogy ő az adást hallgatja e mondta, hogy az adást egyáltalán nem hallgatja. Mire mondtam neki, hogy hát akkor meg kéne kérdezni a szomszéd asszonyt, hogy miért is kellett neki ide betelefonálnia, mire mondta, hogy ezt nem tudja megkérdezni, mert a szomszéd asszony a, nem tudom, a két házzal aréban, és én ezt elkönyveltem, mint egy milyen jópofa történetet, és aztán a Filippov világosított arról fel, hogy egyáltalán nem biztos könnyen lehetséges, tehát ez nem 10%, hogy hát ilyenkor van egy Ilyen riadó lánc, hogy befolyásolják a szavazás eredményét, és hogy valójában a viszonylag idősebb hölgy, aki ide betelefonált, ennek az áldozatává változónak abban az értelmében, hogy leleplezte magát, mert hát ide ugye, egy konkrét dolog kapcsán kellett betelefonálni. Tehát azt mondja, hogy MSZP, vagy Momentum, vagy fogalmam nincs, valami pártod, de ez neki nem jutott az eszébe. E, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy szó mint száz legyen, és a gondolatjelet bezárjam, hogy például ez a Müller Péter történet, amely tegnap került. Először elő ennek a műsornak a történetében. Garai Dúrával beszélgettem az élető Erzsébet város civil szervezet vezetőjével, aki egyébként a miketünk beszélgetése után jelentkezett be. Tehát megkérdezte tőlem, mint kiderült, hogy a Kejfejáncs is hallgatja, vagy Kejfejáncsó hallgató, hogy megszólalhat -e, és mondtam, hogy persze, de a népet minimálisan nem izgatta ez az adalék, amely immáron 24 órán belül másodszor a Kejfejáncsó része, és én. Úgy emlékszem, hogy hasonló, persze nem hangzott el tíz évvel ezelőtt, mert tíz évvel ezelőtt ilyen nem volt, de egy erre emlékeztető információ az embereket jobban megmozgatta, én pedig nem fogom nagyobb mértékben oszogatni az embereket a kelleténél, de valamiért ez most őket így foglalkoztatja. Lehet, hogy nagyon foglalkoztatja őket, de arra már nem érdemesítik a műsort, vagy engem, vagy magukat, hogy telefonáljanak. Hát, ebbe azt tudom mondani, hogy egy nagy kérdés, hogy kik hallgatják a műsort, tehát melyik oldalról. Mert ugye az ellenzéki oldalról jól látszik, hogy ezzel a kérdések kapcsolatban, ide, mivel alkalmaságát tekintve egy nagy kurs van. Tehát senki meg nem szól, le fog ülni, maradjon így. Ha a, a kormánypárti hallgatók hallgatják, akkor ők valószínűleg telefonálnának be, de gondolom ez is egy jelzés, hogy melyik irány hallgatja a műsort. De hát én ezt nem tudom megmondani. De az jó látszik, hogy bármi, bármilyen kérdés, tehát például feltették a DK szóvizőjének a kérdés, hogy mit szól Niedermüller mohozkodásához, az volt a válasz. Egy azért alkalmas Niedermüller úr, mert ő az EP t jól ismeri, az EP forrásokat jól ismeri, és hogyha a polgármester lesz, a, a, a DK parlament, e, Európa Parlamenti képviselő, Doberts azt szeretné elérni, hogy az EP forrásokat közvetlenül az önkormányzatot kapják, és ha ez így fog történni, akkor milyen jó, hogy ott van nekünk Nézegy Nőr úr, aki ért az EP forrásokhoz. Hát ez egy blödség. Igen, valamit mondaniuk kell. Hát igen, igen, de nagy elhallgatás van. Szerintem pedig ez a kulcskérdés, hogy miért indított az ellenzék egy olyan jelöltet a Fidesz jelöltjével szemben, aki minden tekintetben esélytelen és alkalmatlan erre a saját bevallása szerint. Ismered Garaid úrát? Uh, nagyon érdekes a történet Amikor mentem fel Átvenni az ajánló ügyeket, Akkor találkoztam életemben először Az önkormányzott listjében Ő is ment az átvenni Nem ismerjük nekem De honnan tudtad, volt. hogy ő a Garai Dura, Vagy bemutatkoztatok egymást? Mert az ő Facebook oldalukat Amit most nem reklámozok, azt szoktam nézegetni De te ne hogy... Ja, hát akkor az élhető Erzsébetváros Oldalát szoktam nézni és ott láttam a megosztásait, stb. stb. Egy helyére Azt írja, ha... Garai óra, elég vegyes érzelmekkel gazdagodtam. Értek, nagyon kellemes és kellemetlen tapasztalatok volt, ahol már vártak minket, megismertek volt, ahol épp pedig épp ellenkezőleg Hunval um, Györgyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, ha önök óhajtanak bekapcsolódnak a 06148 vagy a 161-es már rendelkezésre a kettő közül egyik, mert a másikon beszélgettünk. És ez így van, rendjén írja Garai Dóra, egészen addig, amíg olyan furcsaságokban nem botlottunk, mint hogy egymástól függetlenül több lakó is mondta, hogy már jártak nála, ami nevünkben ajánlás gyűjteni, és hogy már aláértak nekünk. Hogy mi kérdeztem, akkor egészen meglepődve, bár most tudom, hogy a Humboldt lista jelöltjei civilekként mutatkoztak be az embereknek, és sokszor a lakók ezen jelölteket de velünk a keretben több éve valós jelenlétel bíró civilekkel összekevertek. Hát igen, a két állítás nem ugyanaz, tehát mi biztosan nem az a, ő nevükben mutatkoztunk be, és mivel a gyűjtettünk, lehet, hogy néhányan, akik ismerték őket, azt gondolták, hogy azok a civilek mi vagyunk, de ne, mi magunkat reklámozzuk teljesen természetes módon. Mi ilyen nem találkoztunk egyébként, tehát én a, nagyon sok helyen jártam, nagyon sok lakátba be, kopogtam, becsüngettem, ott általában inkább a két nagy párt a ajánlásgyűjtői voltak. Tehát mi ilyesmire nem találkoztunk. De nagyon érdekes egyébként, hogy viszonylag nyitottak az emberek. Kevés elutasítás volt, és sok emberrel lehetett beszélgetni. Mindenről, program elemekről, mint hatrosznak, és szóba is elegyednek. Tehát nem annyira elutasító szerintem most azért egy, egy mondjuk városi választó, mint amit általában az újságban lehet. Más, más talán az önkormányzati választás. Más, igen, más. Az jobban érdekli, amikor azt mondja, hogy a mellett élő vakásból áldoz, Ját, ha jobban érdekelni, érdekelni, akkor nagyobb lenne a részvétel. Tehát azért eddig az önkormányzati választásokon kisebb volt a részvétel, mint a parlament. Az igaz, csak nincs kampányhangulat. Tehát e, tényleg olyan, mintha a néhány táblán kívül, amit lát az ember kín, semmi más nincs. Tehát e, most már egy, egymás követő választásokban lehet azt tapasztalni, hogy nem érdekel. Hát Jó, abban akkor... segítsél Gyuri, hogy maga egy önkormányzat, mennyiben egy óriási hajó milyen gyorsan és hogyan veszi észre azt a hetedik kerületi lakos, hogy mind, más lett a polgármester? Hú, hát rengeteg mindenben. Tehát ugye, Másképp ami, kell föl a nap, vagy mi a helyzet? Nem nem, nem, nem, nem. Mondjuk más lesz a hozzállás. Mondjuk az önkormányzatnak vannak különböző külső ö, szervei, cégei, ahol Ami kedvesebbek lesznek, gyorsabban reagálnak. Igen, mert mondjuk más az elvárás. Mondok egy példát, most nagyon nagy baj egyébként azért a, a, a kedvetben, hogy viszonylag elutasítóak a ügyintézésnél a, a, a lakók fele. És nincsenek fogadórák, stb. Stb. stb. Tehát ebben lehet egy alapvető változást csinálni. Tehát az, annak idején én mindig megkezeteltem, hogy a, a bürokratáktól, hogy ne azt mondják meg, hogy mit miért nem lehet, hanem mit hogyan lehet. Ha te És bemennél ott... most a hetedik keleti önkormányzat épületébe is, ott találkoznál az ott dolgozókkal. Régen volt, amikor te polgármester voltál, de vajon ha tíznek vesszük az akkori személyzetet, mennyi lehet Sasper kb., akik még most is ott dolgoznak? Hú, egy kb., egy max., másfél. Ez egy hetedik kerületi sajátosság, vagy valószínűleg mindenhol így lenne? Szerintem valószínűleg mindenhol, mert ugye amikor az ember cseréli a, a vezetőket, azok a vezetők egy idő után elkezdik cserélni az alapot dolgozó embereket. És ugye én hozzám képes, már kilenc éve, tehát két sziklus. tehát ennyi idő alatt bőven. Megváltozik egyébként egy önkormányzati dolog. Ez rendjén állam. való, vagy ezen nincs kivetni való, vagy inkább? Ebben, nincs, való. ebben nem látok kivetni valót. Ez nem. Ez egy természetes akkor lenne probléma, hogy van valakit azért rúgnak ki, mert mondjuk Húdei nagy barátja volt a Hongwatnak. A vezetői szinten ilyen, csak a vezetői szinten szerintem a világon általában az elfogadott, hogy mindenki hozza a saját vezetőit, akiben. Jönnek a visszatérve arról, csak erősített eszembe, tehát amiről te beszéltél, az, hogy hogyan viszonyulnak a hetedik kerületiekhez az apparátusban dolgozók, az... Egy polgármesteri elvárás, és amennyiben a te azt feltételeznéd, hogy készséges lennének, akkor ez azt jelentően, hogy a mostani vezetés vak, vagy süket, hiszen egyébként nekik is az az érdekük, hogy az ott dolgozók és a kerület lakói között minimum korrekt legyen a viszony. Ez egy polgármesteri elvárás. Tehát a jelenlegi polgármester egyébként... És a mindenkori polgármester ezt egyébként a hétköznapok szintjén érzékeli is. Igen, igen. Akkor ugye érzékelni, hogy sok fogadórát tart, amit személyesen beszélt. Annak idején egy hónapban három fogadórát tartottam, kettőt a hivatalban, egyet pedig egy másik helyszínen. A jelenlegi polgármester egyetlen fogadórát sem tart személyesen. Van fogadórája, de azt a kollégája vesz Tehát személyesen nincs fogadóra. Már még szerintem egy helyi vezetőnek a legfontosabb képessége az, hogy személyesen tapasztaljon meg dolgokat, hogy belemondják a szemébe a lakók, hogy mi a jó vagy mi a rossz. Tehát ez egy kulcs. szerintem. Én azt olvastam, kikeresetem a papírt, itt a klauzáltéri esemény kapcsán, hogy azt ígérted, hogy amennyiben te nyersz, ilyen esemény változatlanul lesz. Tehát, hogy minden így van, ah, így van. Minden így héten, van. vagy minden hónapban? Mit, mit, mit, minden mit nem, minden hónapban legalább három fogadórát fog tartani, és abból egyet azt mondtam, hogy este tíz órakor az a területen. Egy nyilvános. Igen, azt mondtam, tudom rendhagyónak tűnik egy közterületen forumot tartani, de megválasztásom esetén minden hónap első hetében este 10 órakor tartok fogadórát. Itt pontosan azért, mert közösen kell elkezdenünk a rendrakást. A 10 óra az minek szól, hogy akkor, akkor érnek rá akkor. Leg Uh, hát akkor szokottak lenni a legnagyobb problémák egyébként este. Zaj, kosz, uh, verekedés, stb. minden más egyébben van a területen. De ez egyébként uh, én nálam nem rendhagyó. Annak idején, amikor polgi voltam, akkor, uh, akkor az volt a baj, hogy az építkezések miatt este 10-kor ment a betonkeverés, nem tudtak aludni, Én odaadtam a telefonszámot az a környező lakóknak. Aki fel is hívtott, nem egyszer, nem kétszer még éjfélkor is, és akkor én meghívtam a rendőrkapitányt, és azt mondom, na jó, akkor gyere most megyünk. És amikor kimentünk, és már másodjára kellett ugyanolda kimenni, akkor, akkor azt mondtam, akkor rendben van, akkor itt komolyabb szankció lesz, a szerintem nem érdemes játszani az emberek türelmével, és megszegni a helyi rendeleteket. És be is Jó, hát ugye akkor felhozom azt, amiről tegnap is részletesen volt szó, szóval hogy a rendőrkapitány kapcsán, egy Garajda arról mesélt, mint közvetlen érintett is, aki emiatt költözött el, a buli negyeddel való együttélés milyen nehézségekkel jár, és hogy e tekintetben a kellett milyen segítséget tud, vagy, vagy nem tud, akar, vagy nem akar adni. És itt említette a viszonylag kötötkező rendőrkapitányt is, akinek az eszköztára ugyan rendelkezésre állna, de a helyi érdekek azok úgy tűnik, hogy megkötik, vagy legalábbis a szabad alkalmazását nem teszi lehetővé nem 7 vagy 8 percben való, hanem annál sokkal többet is megérdemelte, te mit gondolsz arról a buli negyedről, amely talán nem sokkal a te regnálásod után, vagy már akkor, tehát ebben segítsél, alakult ki? Nem, az én regnálásom alatt még csak romkocsma problémák voltak, de ugyanazok a problémák, amiket én alap, alapvetően úgy kezeltem, hogy egyrészt leültem velük, és elmondtam, a az üzeneltetők, hogy ez nem működik, másrészt pedig, aki ezt nem tartotta be, az bevonta a engedélyt 30 napra, 60 napra, 90 napra. Tehát az, amit a... Hát már a, a helyzete helyzetehez képest elfajult. Elfajult. Az elfajulásnak az az oka, hogy annak idején mindenhol éjszéli zárás volt az egész kerületben. És 2011-ben ezt a rendeletet úgy hekkelték meg a, a kormánypártok, hogy egy mellékletet gyártottak, és abban a mellékletben a belső területnél feloldották ezt a tilalmat. És így elkezdtek módra szaporodni az olyan helyek, akiket semmi más nem érdekel, csak a, az üzlet, hogy minél több ö, turista jöjjön, én minél jobban randalírozzon. De visszatérve, ugye itt a problémákban nem csak a zaj van, hanem a közterületi, hát olyan magatartás, amikor tönkre teszik a kocsit, ugrálnak a kocsikon, stb. letörik el, akik ott lakott, pontosan tudják, mi azt. Itt álljuk meg egy pillanat, aztán visszatérünk erre. Arról is szó esett tegnap, és ez nem kizárólag a, a hetedik kerület sajátossága, hogy egyáltalán lakók, állandó lakókkal mennyire van ellátva ez a terület, mert, mert arról volt szó, hogy lassan kiürül, és egészen más célnal rendelkező lakástulajdonosok jelennek meg, vagy befektetési céllal vagy ki tudja milyen célral. Hát, hogyha az előbbi példát mondjuk, hogy mondjuk egy házban tíz egységet mondok, mint egy tíz ö, állandó lakó, abból ott lakik kettő maximum, maradék 8 pedig ilyen Airbnb, meg más egyéb fosztve. Ez uh, alapvetően megváltozott az elmúlt ne, időben, ez a te én időben én, nem meg. így volt. Nem, nem így volt. Hát ugye itt egy, egy lakóövezet volt döntő. Ez mennyire van átgondolva, vagy mennyire olyan ez, mint a lángos sütő a szocializmusban, vagy a butikos, amíg lehet addig csinálja, hogy minél több pénzt vegyen ki belőle, és nem törődik a következményekkel? Hát ez, ez olyan, mint a lángosító a szocializmusban. Amennyi pénzt ki lehet venni, kideszük, és aztán utána majd csak lesz valahogy. Ebben létejön valami gentleman agreement a hatóságokkal mondván, hogy ez közben olyan cselekményekkel is együtt jár, amely azért túlmutat azon a jogkereten is, mint amit egyébként az állampolgároknak általában más kerületekben be kell tartaniuk. Ehhez meg kellene próbálni. Tehát igazából még senki nem próbált meg egy olyasmit, hogy mondjuk ezekkel a üzemeltetőkkel, már mint azokkal, akik normálisabbak, mert nagyon sokat egyáltalán nem érdekel semmi, csak meg a minél több pénz, azokkal leülni. És valami ez valamilyen adag. mértékben a korrupció forrása, vagy nem akarsz álságosan vádaskodni? Hát a korrupciót milyen tekintetben? Hát, mert... hát hogy a hatóságú szemet húnynak a tevékenységük fölött. Arra nincsen információm, azt nem tudom. De egyébként szerintem ez egy olyan darásfészek, így hihetetlen mennyiségű éredem keletkezik, és szerintem még, még fizikailag is félnek néhányan. Tehát ez egy tökös polgármesterkel, kell, aki beáll a történetbe. Neked ezekkel az egységekkel valamilyen kapcsolatod van, vagy, vagy majd akkor lenne, hogyha elérkezel a híthoz? Benned, e, el, nincs, szabadon? ezek közül csak egyel van szerintem még, volt régen a szintplakert, ami ma is van, akkoriban azt hiszem három üzemeltető volt, és az előzömített példa, hogy 90 napos bezáráspont őket érintette annak idején, egy e, üzemeltető tulajdonos még van, tehát azt az egyet ismerem ebben, a, azt is abból időszakomból, de, senki más, nem De is van elképzelésed. elképzelésed erre a területre, hogyha netán egyébként a nép jó voltából Abszolút van elképzelésem, abszolút Tehát itt, itt alapvetőnek tartom a lakók nyugalmát, ez az első. Fontosnak tartom, ha már itt ennyi mindenki üzemel, akkor tevékenye hozzájárulnak a köztisztasághoz és a köztisztansági problémák megoldásához. Tehát ha már ők ennyi pénzt keresnek ezen, akkor arra is a pénzt, hogy a rende legyen téve a közterület, a posztról, illetve a, a közbiztonságra hadhatós a pénzköltség. Tehát én, én, ha polgármester leszek, akkor eleve visszaállítom a kerületőrséget, ami megszűnt uh, 9 évvel ezelőtt, és toborzót hirdetek polgárőröknek, kerületi polgárőröknek, akik uh, a hétvégén ott teljesítsenek szolgáltat a területen, és legyenek ott minden sarkon, lehetőleg minél többen. Az is, szóba, az is szóba került tegnap, hogy az a népszavazás, amely a Bulinegyettel volt kapcsolatos, azon vajon volt olyan alacsony a részvétel. Hozzátéve, hogy éppen az ott lakók alacsony száma miatt ez volt valószínűsíthető, de amikor azt kérdeztem, hogy végül is az egész kerület nem túl nagy, tehát a Bulinegyettől való távolság végül is e tekintetben fura, hogy minőségi meghatározó, akkor azt mondta a riportalany, Sokkal jobban vele a terepet, mint én, hogy ebben tévedek, mert igenis itt alapvetően az lett volna a kérdés, hogy akik ott laknak, elmennek -e, azok lehet, hogy mind elmentek, de kevesen voltak, de az is lehetséges, hogy nem mentek el. Minden esetre az eredmény lesújtó volt, akkor is, ha egyébként ez volt prognosztizálható. Te mit gondolsz erről? Hát azt, hogy ez egy álságos népszavazás volt, hiszen uh, azokat kellett volna megkérdezni kizárólag, akik a területen laknak. Ott egyébként Arra az... egyébként lett volna mód? Uh, persze. Csak azt nem népszavazásnak kell hívni, hanem egy vélemény kérdésnek az önkormányzat részéről. Hát ott kétharmaddal győzött, hogy uh, legyen csendészél után. Ez körülbelül olyan típusú népszavazás lenne, mint hogy a Romániában kiirdem azt, hogy akkor Erdély jöjjön vissza Magyarországhoz, de egész Románia szavazhat. Uh -huh. Biztos más eredmény lenne, ha csak Erdély lenne. Végül, de nem utolsó sorban, talán Déli Tiborral folytatott beszélgetésemben Újpest, de nem biztos, hogy vele volt ez. Azt hangzott el, csak ez a, a, a Ferencvárosi e, civil szervezettel kapcsolatban jutott e, az eszembe, hogy azt mondták, de nem értek hozzád, de valamelyik jelölt azt mondta, hogy nem kell. Tehát, hogy valaki indulhat e, függetlenként úgy, hogy semmilyen jelölő szervezet nem kell, hogy a hátterében legyen, hogy végül is te miért nem ezt a megoldást választottad, vagy ez az információ hamis volt? Nem, az információ abban tekintetben igaz, hogy indulhat, de akkor nincs listállítás, mert az csak jelölőszervezet szervezet állíthat Á. listát, kompenzációs listát. Persze, itt mind a Mi a különbség? Tehát, különbség? Hogyha tehát, hogy a akkor, tehát, hogyha az ember mögött nincs jelölő akkor mennyiben van kevesebb jogosultság? Akkor az, hogy a tíz önálló független jelölt, akik mondjuk tételezzük fel, hogy veszítenek tizen, igen? A rájuk adott szavazatok mennek a kukába. Ah. Azzal szemben hogy indulnak, uh -huh. hogy a jelölő indulnak, hogy ezeket a szavazatokat össze kell adni, és talán is bejöhetnek közülük. Látod az az aggodalom, mely szerint a népszétszett téged alaptalan volt, hogy ez vajon az érdeklődés hiánya, vagy pont, pont az, hogy figyeltek, de nem akartak kérdést feltenni. Ezt már sohasem fogjuk megtudni, de a jövő héten folytatjuk. Jó, minden jót. Én is köszönöm szépen. Is, Honval Györgyöt hallották. Én mindig szoktam figyelni arra, amikor a riportalány elköszön, hajját elköszön, de valamilyen módon mindig elszokott köszönni, mert abban benne van uh, az aktuális hangulata, vagy az egész beszélgetéshez való viszonyulása, és ez most is így volt, anélkül, hogy most elmondanám, hogy erről én mit gondolok, csak hírta eszembe jutott, és miután ugye ez a műsor alapvetően szöveggel él, legalábbis a részemről ritkán szoktam énekelni, de hallgatni szoktam még. Ezt gondoltam, hogy megosztom önökkel. Fél kilenc múlott egy perccel rövidesen felívom Nemes Gábort, ha valamilyen utom módon akarják hallatni a hangjukat, most már két telefonszámon is megtehetik, 061 0999 és 06 Semmilyen témát nem ajánlannék a figyelmükbe, végül is számta a lehetőség mármint témaként itt az elmúlt másfél órában is elhangzott, meg hát nem akarom megkötni a kezüket, bármilyen telefonálhatnak, ha akarnak. 061-489-0999 és 0636771161. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Köszönöm a nézőknek, hogy a a pályán a 39. helyig juttatták a múlt héten. A köszönömön túl is kellene valamit mondanom. Írta Piko András Kerek egy perce nektek, a barátaimnak és ismerőseimnek az elmúlt napok történései után. És hosszan írja, miután ismerős vagyok, és volt valamelyik rádióadása, miután le voltam baltázva, hogy ezt nem illik felolvasni. Csak felhívom rá szíves figyelmüket, akit érdekel, olvassa el.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 egyik pillanatról a másikra az én fülemben úgy hunyt ki az érdeklődés, mint amilyen az ember megél férféként a poszkoitális depresszióban, de most egy nagyon távoli hasonlattal értem a 14 éven aluljáknak nem való. Tehát et, et, egyszerre csak úgy el lett engedve az egész, és, olyan, és, és, úgy, és úgy, úgy, úgy elveszett a, a távolságban, ezt érzékeltem. Ez az ön részéről volt érzékelés, nem a Humvald György. Abszolút. A abszolút. abszolút. Ez egy nagyon korrekt beszélgetés volt egyébként, és remélem, hogy folytatódik. Hát egészen október 16 ig mindenféleképpen, de, de had, ha, ha, látja, had legyen Kejfej Jancsi a Kejfej e, Valamikor nagyon régen, nem tegnap és nem tegnap előtt, és mindjárt meghatódom, volt nekem olyan barátnőm, majd később barátom, aki egy uh, erkéről integetett, amikor elmentem, és abból, ahogy otthon mondták, kázust csináltunk, hogy meddig integettünk vissza egymásnak, hát nyilvánvalóan addig integettünk vissza egymásnak, amíg egyébként uh, láttuk egymást. De azt gondolja el, hogy előfordult olyan, hogy már nem láttuk egymást, de én még visszamentem, mert arra voltam kíváncsi, hogy ott van-e az erkélyen, és ő meglátott, és megőrült nekem, és ismét integettünk egymásnak, és anélkül, hogy levet akarnék ereszteni, őszintén sajnálom, hogy ez az énem most verbálisan nagyobb mértékben működik, mint tettekben. Tehát ez valahogy a múltam részévé vált, és kifejez számomra most valami olyan ragaszkodás, nem tudom, hogy erre a jó kifejezés, ami a mai fialát kevésé jellemzi, de vannak még emlékei róla. Tehát hogy mondjam hogy önnek, a rádioriporttal kapcsolatban, hogy konkrét legyek, tételezzük fel, hogy valakivel beszélgetek, egy közszereplővel. Tehát nem önnel, mert, mert az egy más dolog. És egyszer csak Igen. a végén azt mondom, hogy sajn... lejárt az időnk, és a másik azt mondja, hogy sajnálja, mennyire jól érezte magát, nem lehetséges-e, hogy, hogy, hogy most mégis ezt folytassuk, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert, mert izé, vagy mint ahogy a hírek után ugye általában meg szokott szakadni. Tehát hogy az ember ezt csak azt érzékeli, hogy valami nem úgy működik, mint hogy általában működni szokott, hanem, hanem mindenféle érdek nélkül, egyszer csak azt mondja a másik, hogy ő nem akarja abba adni a beszélgetést. És ezzel kvázi mint egy zavarba is hozza a másikat, mert mondjuk jön a következő beszélgetés, vagy nincs több kérdés, ami aztán végképpen gáz, hiszen gondolja el, hogy milyen érzés az, hogy mi ketten beszélgetünk, mint barátok, és egyszer csak azt érezzük, hogy nincs több kérdés, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor nem is vagyunk barátok, hiszen ha barátok vagyunk, akkor... Nekünk 168 órán keresztül is lehetne beszélgetni nem nem. Hát a beszélgetésről. Nem feltétlenül, de ha az ifjúságára visszaemlékszik, az ifjúságában mégis ez van, és bennem ez permanensen játszik, ez az időfaktor. Értem. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy valamit elcsíptem ebből a. De érthető a fejl... voltam? Hogy ne csak, hogy én arra lettem volna kíváncsi, mármint hogy meg is kaptam a választ, hogy mit jelentett a Humval György elköszönése. Van, -e, van, elköszönés, van, mi volt benne? Van, van egy olyan ív, ami, ami, ami a korábbi hanghordozáshoz képest, ami mondjuk 10 méteren van, egy másodpercen belül másfél méter magasságig csökken. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó reggelt lehet! Azt kérdezem tőled, Gábor, Nemes Gáborban a vonalban, hogy az idő múlásával, ha rossz a kérdések akkor vissza. Mennyiben változott a külpolitika? Maguk az emberek ugyanazok, az országok se nagyon változtak. Jó volt a polgárháborúk, keletkeztek országok, talán szűntek is, meg nem tudom, de maga az a forma, ahogy, ahogy létezik a, a külpolitika, az ahhoz való viszonyulást az ember időben hogy éli meg, és nem csak az internetre gondolok, hanem, hanem az Európai Unió működésére, vagy önmagában abból adódóan, hogy mi az Unió részévé váltunk, és egy olyan gondolkodás jött létre, amely korábban nem létezett, mert az Uniónak nem voltunk tagjai, nem tudom, mennyire vagyok érthető. Ha, ha azt kérdezed, hogy ez miért jut az eszembe, akkor egyebek között azért jut az eszembe, mert Magyarország megítélése egyrésztről megvan bennünk magyarokban, úgyhogy gondolkodunk a saját hazánk felől, de immáron évek óta van az Unió, mint egy sajátságos tükör, de tényleg mint a Vidámparkban, homorú és domború tükör, hogy hogyan látnak bennünket, az ehhez való viszonyulás és ennek a megsokszorozódása által egy ilyen teljesen lehetetlen dolog jön létre, mert itthon is az emberek annak megfelelően viszonyulnak néha a konkrét történésekhez, hogy mi a, a, a pártviszonyulásuk, ami abszurdum, és ezt aztán egészen a lehetetlenségig fokozza azt, hogy most éppen a igazságügyminiszter brüsszeli látogatását hogyan kommentálják annak függvényében, hogy melyik politikai családhoz tartoznak, és az ember gyakorlatilag, mint valami útvesztőben elveszik, élegában elvesztem. Ha jól értem, akkor nem ahogy hogyan válaszik a külpolitika, hanem olyan tükröződik, akkor nagyjából erről van Hát egyrészt, hogy hogyan tükröződik, másrészt, hogy ez maga egyébként visszahat-e a külpolitikára, mert szerintem valamilyen módon vissza kell, hogy hasson. Most a külpolitika alatt a Magyarország külpolitikai tevékenységére gondolsz? Megmondom, miért, miért ilyen fontos ez, mert hát végül is nincs külpolitika. A világon igen. van igen. mindenhol politika, azt honnan négy. Igen. Igen. Tehát igen. Magyarországról külpolitika, igen. máshonnan belpolitika. Pontosan, igen. Nem tudom... Az biztos, hogy a dolog, a dolog kezd egy kicsit, tehát a, a populizmus, a komoly talanság, azért ez ilyen mértékben egy új jelen. Most persze nyilván ciklikusan mm -hmm. visszatérő, mert gondoljunk a a, a fasista politikusok, a náci politikusok a 30-as években szóhasználatára, a... Jö, ez is egy is nagy különbség, ére. hogy akkor nem éltél. Tehát, hogy, tehát, Igen, hogy... de látom, hát azért... Érdemes megnézni mondjuk egy, egy, egy filmen, hogy, hogy Mussolini vagy Hitler hogyan beszélt az ő népével, hát ma ez mosolyogtató, és akkor még finom vagyok. De a baj az, hogy most megint úgy érzem, hogy ez a komoly talanság, amely, amelynek egy része az, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan viselkedik Johnson, amikor tegnap Luxemburgba járt, és meglátott néhány tüntetőt, és az most nem nézett volna jól ki a a tévékben, vagy azok ott tüntetnek, és akkor inkább lemondta a saját értekezletét, és, és el is Vagy néha elgondolkozok, azon, hogy mondtad ezt a tegnapi meghallgatási illetve az általános ügyek bűnöságát, amikor ott volt ez a, Varga Júdik, a magyar eh, igazságügyminiszter, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy ö, hiszi azt, amit, amit mond. De ez most, most ugye, milyen uh, imammalom szerint, hogyha vagy magyar politikus megböksz, akkor kell reggel, reggel, akkor azt mondja hogy a bevándorlás párti e, európai többség megbünteti magyarországot, Na most, és bármit kérdezel bár ez, ez ugye ezzel ke ez ugye hát mégis azért olyan emberekről van szó, akik ugye komoly dolgokat csinálnak hiszik. -e? E, és és ez az, ez az, az ami... az ez az előző garnitúrára, most nem párt, hanem külpolitikai garnitúrára nem volt igaz, külső tekintettel arra, hogy magával a képességgel valószínűleg ugyanígy rendelkeztek, talán nem gyakorolták ilyen mértékben, de ebbe se vagyok biztos. Nem. Ez, ez megváltozott. Tehát az, az hogy, hogy, hogy én ugyanazt a, ugyanazt a, nem is tudom, propagandát ami, ami, ami beleűvölt az emberek képébe a plakátról, ezt mondom el, komoly politikusként, egy, egy olyan szituációban, amikor nekem komolyan kéne érvelni, ez azért nem volt. És Tehát, a te ehhez való, való viszonyulásod micsoda hosszú távon? Hát, az én feladatom nem megváltoztatni, hanem regisztrálni a dolgokat. De hozzáteszem De pont az hogy ez nem csak hat. magyar... Hát persze, hát nem, nem örülök neki. Türelmetlenebbé is válsz, hiszen elégedetlen vagy azzal, amit tapasztalsz. Persze, hát azért azon elgondolkodom, hogy a világ sorsa attól függ, hogy Trump, és akkor most menjünk Amerikába, Trump amerikai elnök, egy adott lépést, milyen szem, mennyire tart hasznosnak vagy haszontalanak az ő jövendő megválasztása szempontjából. Ettől mondjuk háborúk, világháborúk, gazdasági recessziók, nem kívánt törlendő vagy folytatandó sorsa függ. És, és tulajdonképpen az egész arról szól, hogy, hogy egy magánember, tehát itt már nem az amerikai érdekekről van szó, hanem, hanem, hanem Trump érdekeiről. Persze a kettő azért teljesen nem szétválaszthatatlan, vagy szétválasztható, mert, mert Amerikában azért még léteznek olyan ö, fékek és az, amelyeket nem teszik egy-az egyben lehetővé, de bizonyos ö, helyzetekben, tehát háborús helyzetekben, amikor tényleg lehet dönteni, amellett, hogy most megnyomom a gombot, vagy nem nyomom meg a gombot, a, a, a, a dolog más, mert mondok egy példát, itt van most ez az iráni, uh -huh. ö, állítólag iráni támadás a szahadéhoz, ami, ami egyébként csak úgy csendben mondom, gazdaságilag lehet, hogy, hogy jelentősebb fejlemény, mert uh, lehet egy ilyen, egy ilyen gyújtó zsinórja egy következő válságnak. Nem biztos, hogy az lesz, de lehet. Igen. Na most, hogy erre hogyan válaszol uh, adott esetben az Egyesült Államokat, sok minden függ. Azért mi se örülnék neki, hogyha közel kereten mondjuk kitörne egy háború, amelyben részt uh, Irán, uh, Szaad-Arábia, Amerika, Izrael, uh, mindenfajta uh, Arab mozgalmak, és akkor még esetleg valamelyik ha a szomszédos nagyhatalom, még Oroszország valamilyen szempontból. Veszel. Hát ennek nem örülne senki. Na most tudjuk, hogy, hogy, hogy mitől függ, mert lehetnek olyan helyzetek, mondok egy példát, hogyha mondjuk valamelyik őrült, terrorista, X mennyiségű, és most nem tudom mi az a száma, ami után bel előáll amerikai katonát, vagy polgárt megöl, vagy, vagy elfog, vagy, vagy megsebesít, akkor az amerikai elnök ö, már egy egészen más helyzetben van, és akkor előfordulhat, hogy, hogy megnyomja azt a bizonyos gombot. és azt mondja, hogy náj, fiúk, menjetek, osz, csapjatok oda. Hogy aztán ebből mi lesz, az egy másik dolog, és hogy... Jó, hogy ez, ha, ez... Hadd fordítsam, lesz az én szavaimra felszínes leszek. De nem esik hogy ez összefüggésben van a kiszámíthatósággal, vagy sok mindennel összefüggésben van, de a kiszámíthatósággal nem? Akkor, amikor a politikában irracionális faktorok, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak, akkor bizonyos véletlen pontosan elemek... Pontosan meg tudod legitt... mondani, mint ahogy egyébként szétválasztod a babot a borsótól, hogy ez racionális, és ez nem racionális. Nem. És ha ott vagyok mellett egy gyerekként, és azt mondom, hogy Gábor itt legyen szépes hogy ez miért racionális, ez meg miért nem, akkor egyenként ezt el tudnád nekem magyarázni. Nem, egyenként nem, és egy, -egy, -egy, -egy konkrét esetnél ez sohasem kimutatható. De a rendszerről beszélsz? A... Igen, tehát azt látjuk, azt látjuk hogy, hogy, hogy hogy, hogy működik a világ, hogy a populizmus az azt jelenti lényegében, hát fordítsuk le magyarra, hogy ilyen úgynevezett tömegdemokráciák vannak, ahol az emberek választhatnak, ezzel sok mindent eldönthetnek, de ebben, ebben választásukban igyekeznek őket manipulálni, és nem is sikertelenül. Na most, amikor ilyen manipulált világ van, akkor... akkor és a tömegeknek érzelmileg hatnak, nem, nem értelmileg, akkor ugye ezek az érzelmi hatások... Ez, most, ezek, ezek ez most érdemben manipulálta a világ, mint amilyen korábban volt? Lehet ezt objektíven számszerűsíteni? Hát már csak az is manipulálta, nézd, korábban nem volt szükség manipulálásra, tehát korábban is kellett manipulálni, volt egy olyan manipulálás, A manipulálásra elvileg mindig szükség volt, tehát az a tárházban igen. mindig ott volt. Igen, csak a manipulálásnak a manipulálásnak az volt a lényege, hogy higgyetek bennem. Tehát mondjuk a, a, a középkorba vagy a nagy francia forradalom előtt az egyház biztosította azt, hogy van egy, van egy rend, amelyet be kell tartani, ahol, ahol vannak a király, a mindenfajta hercegek, grófok és Isten tudja még kicsodálkozni, ezeknek megvannak Istentől adott jogait és aztán ezek csinálnak, amit csinálnak, őnek itt nem kellett manipulálni a saját népüket, mert a saját népüknek az égvilágon semmi hatása nem uh -huh. volt arra, hogy ők most uh -huh. mit tesznek, uh -huh. háborút indítanak-e, vagy sem. Bármilyen furcsa, ez, ez néha egy, egy kultúrát ismerek, ahol, ez, ahol mégis ez valamilyen szinten a néptömegek korrigálták, ez Kína volt. Kínában több ezer éven keresztül ment az a moka, hogy jött egy császár, jött egy dinasztia, csinált ezt azt, amikor a népnek ebből egy kicsit elege volt, mert úgy, akkor ott föllázadtak, és bizony elsöpörték azt a dinasztiát, és, és egy új dinasztia kerekedett, és sokszor ezek ilyen idéző paraszt császárok voltak, tehát ilyen parasz dinasztiák. nagyjából Mao is ugyanezt az utat járta be, és akkor 300 évig ott Uralkodtak egy kicsit, akkor jött a következő, és első Európában egy kicsit másképp történtek a dolgok, de mindegy, csak azt akarom mondani, hogy amióta van úgynevezett tömegdemokrácia, amióta a, a tömegeknek a szerepe megnőtt, azóta a tömegek manipulálásának a szerepe is megnőtt. Korábban untig elég volt az egyház, mint manipulatív eszköz, nem, nem kellett semmi más... Ö, az emberek azt a világrendet, amit, amit az egyház tükrözőt elfogadták, és innentől kezdve az urak azt csináltak, amit akartak. Ma is azt csinálják, amit akarnak, csak ügyesebben kell manipulálniuk, és hát ennek is tudjuk mi a levé. Te azt látod, hogy ez a manipulált világ, ez a manipulációt tekintve hol tart? Igen, veszélyes, veszélyes magaslatokra ért, azért, mert a manipulációs eszközök, tehát a fizikai, vagy igen, fizikai eszközök, például az internettel, ugye elképesztően, vagy, vagy például az általános lehallgatással, megfigyeléssel elképesztő módon megsokszorodtak. Tehát ma már, ma már nem létezik nem létezik szféra, Ma már, ma már gyakorlatilag ö, egy lépésre vagyunk, karnyújtásra vagyunk attól, hogy, az, hogy már azt is tudják, hogy te mit gondolsz. Most is tudják, csak nem közvetlenül. De meg tudják mondani, a, a te telefon alapján valami 80 nem tudom hány, 90%-os valószínűséggel megmondható, hogy, hogy mit fogsz csinálni holnap után 6 óra. Amely természetesen tudás, a következő kormány birtokába épp úgy belekerül, hiszen az előző kormány, amikor megbukik, akkor ezt az adattárat megszüntetni nem tudja, nem is akarhatalan. Így van, így van, de, de hát most, most nem, is kormány, nem is kormányokról beszéljünk, mert néha ez, ez nem is kormány. Néha, hát ugye itt, itt aztán ö, jönnek a, a különböző csavarok. Jó, ugye a Facebookról is beszéltünk, vagy a Google-ról, de maradjunk a Facebooknál, vagy azt kell, hogy maradjunk. Végül is az hogy talán Kínában volt egy olyan hullámfürdő, amely valamitől megbolondult, és akkor a hullámok keletkeztek, amíg kilökték az embereket a medencéből, és megsérültek, nem is kevésé. Az, hogy ez az egész a világot, hogy a, vagy meddig tartható kordában erre nézve az embernek van elképzelése, hiszen maga a manipuláció, ha egyszer elkezdődik, akkor ugye nem nagyon szokott, vagy legalábbis jelen formájában nem úgy tűnik, mint a befejeződni, és az, hogy az általa befolyásolt emberek végül is mit tesznek is, mit nem, eljöhet az a pillanat, amikor elszabadul a hajóágyú, és amikor megáll, akkor már jóvá tehetetlen károkat okoz. Ott. Hát igen, ezért, ezért ilyen fontos, és ezért nem, nem elméleti, meg, meg mindenfajta liberális széplelkeknek a szemvelgése a, a fékek és ellensúlyok rendszere. Tehát igen, abban a... Perc, Jó, de abban rendszerben, meg a... amiről beszélünk, a fékek és egyensúlyokról, te épp az előbb beszélte, hogy azért azok is változnak, tehát erodálódnak akaratlan. Igen, de, de azért hát ez egy állandó, egy állandó, most nem jött jobb hogy, hogy harc, vagy egy állandó változás, vagy kölcsönhatás. Van, amikor azért van, amikor az emberek belátják, hogy itt most valami nagyon nagy gáz van, és, ez, és, és ez, ez, ez így nem mehet tovább. Most akár a klímára gondolok, akár például a háborúra. Amikor a második világháború volt, akkor azért utána nagyon nagy tömegek, és, és ennek megfelelő a politikusok egy része is. Jó része fölismerte, hogy itt azért valamit módosítani kell, valamit szabályozni kell, le kell mondani valami fajta, cselekvési szabadságról, mert, mert ha ugyanazt a játékot folytatjuk, mint eddig, akkor elpusztulunk. Most, Jó, csak most visszatérjünk, amikor... hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy visszajönk az elejéhez. Amikor a Varga Judit meghallgatásáról van szó Brüsszelben, akkor egy tudósítónak ma egészen más a dolga, mint korábban, mert egy olyan bonyolult szempontrendszerben kell ezt láttatnia, ahol közben nem szabad megfeledkezni, hogy mi történt, de egy olyan bonyolult rendszerben láttatja, hogy aki olvassa, az nem is biztos, hogy feltétlen azt olvassa, hogy mi történt tegnap, hanem hogy ezen bizonyos bonyolult rendszerben ez hogyan tükröződik, és a kettő csak egymástól többé-kevésbé függ jó, azért ez nem annyira új, szóval azért mi mi elég öregek vagyunk mind a ketten, hogy még emlékszünk azokra az időkre, amikor ez egy kicsit olyan, mint a megmondhatatlan szovjet-magyar barátság, vagy a, a forradalmi munkás parasz kormányjal az élen. Mennyiben? Ezek ilyen klissék voltak, ezeket el kellett mondani, mindenki pontosan tudta, hogy mit jelent, vagy mit nem jelent. Ma a probléma az, hogy ezek ezek ö, ö, megint érzelmi tartalmat öltek korábban, ezek inkább, hogy így mondjam, a forma részei voltak. Korábban ezek, ezek csak a, az etikethez tartottak, mint hogy köszönök vagy levetem a kalapomat. Ö, ma ezek valahogy úgy érzem ö, ö, komolyá váltak. Tehát, kinek a részéről? Azért váltak komolyabbá, mert, mert korábban az emberek eleve nem hitték el. Tehát korábban kinek az emberek nem a pontotán... Nem a hatásukban. Uh -huh. Tehát korábban, korábban, amikor láttál egy plakátot, hogy, hogy ö, ö, ö, hatékony munkával a szocializmus építéséért, nem, nem kezdtél neki a szocializmus építéséhez, nem, nem kezdtél hatékony lenni. Szóval ez egy, ott volt egy plakát, de, de abszolút nem érdekelt téged. Tehát, nem hatott érzelmileg rá. Ha viszont kirak, ha, ha látsz egy pakátot, mondjuk másképp hat rád. Hát korábban valószínűleg a, a titó, mint láncos kutyát nem tudom, ez, ez a titó a Jugoszlávia elnöke volt, és volt egy idő, amikor Magyarországnak ugye az 50-es években a legfőbb ellensége a, a Renegár titó volt. Tito mint láncos kutya, biztos, hogy ott vicsorgott, de azért nem inném, hogy bárkinek titóval szemben személyes érzelmei lettek volna. Ma ez másképpen van, másfajta manipulációs és, és technikák vannak, fontosabbá váltak ezek, pont azért, mert fontos a reagálás, hiszen néha elmész választani. Korábban is elmentél választani, de mindenki tudta, hogy a választásból semmi se jön ki, tehát az egésznek egy inkább ilyen formai része volt, ez az érzelmi azonosulás, ez, ez, ez valahogy egy kicsit más. Ezek az érzelmi azonosulások, ezek a magyar történelmét nézzük, ilyen forradalmi vagy nagy változási időkben persze megvoltak. De aztán, a, aztán mindig voltak ilyen, hát nem tudok jobb szót mondani, unalmas, rendes, békés korszakok, amikor az emberek csinálták a dolgukat. Amikor most ezt a, ezt a forradalmi hezületet, vagy ezt az érzelmi azonosulást, vagy, vagy egyáltalán az érzelmi befolyásolást, a normál békeidőkre is és egy ilyen általános ilyen teljes hát, érzelmi és, és fölfűtött állapotba hozzuk a, a lakosságot. Annak, annak hatása van, az a társadalomra hat. És, és az emberek olyasmikkel kezdenek foglalkozni, amivel normál körülmények között nem foglalkoznának. Hozzáteszem... Lehet, hogy az én diagnózisom nem teljesen precíz, egyrészt távol vagyok, másrészt nagyon nagy része a társadalomnak egyáltalán nem érdeklődik semmifajta politikai kérdés iránt. Ettől még persze ezek az érzelmi azonosulási klisség az ő fejükben is ott van. Nagyon szépen köszönöm. már ennyi. De hát nem sokat beszéltünk külpolitikáról. Hát csak, csak arról beszéltünk, de figyelek, Miről szeretnél beszélni? Én szerintem belpolitikáról, vagy filozófiáról, vagy, vagy sársatalom. Nem, a világhozó viszonyulásról beszéltünk, az önmagában ennek nem mond ellen, de mi az, amiről, ha egy témát kéne választani, szívesen beszélnél figyelek. Valami, amihez nem értek, de ami nagyon, nagyon egyébként ehhez kapcsolódik, amiről beszéltünk. Az, hogy, hogy a, a politikus személyiségeknek a, a szerepe megint fölértékelő. Tehát a, most úgy értem, hogy de ezt negatív, negatív értelemben mondom. Korábban, korábban voltak állandó, ö, ugye, ahogy mondták, Angliának nincsenek barátai, ö, csak, csak érdekei, állandó érdekei, nincsenek állandó barátai. Tehát adott egyfajta kontinuitás, folyamatosságot. Most itt van a ma, mai nap, vagy a mai reggel híre, hogy Matteo Renzi, a hol az demokrata párt egykori elnök, és egy miniszterelnök új pártot alapít. Miközben éppen, éppen, hogy nagy, nehezen megalakult egy olyan koalíció, amelyben ugye az ő pártja is benne volt, és hát ez nyilván gyengíti ezt a koalíciót. Ez tulajdonképpen egy egészen új helyzetet teremt. Olyan ellenzéséget is olvastam, hogy, hogy Renzi megpróbál Berlusconi hagyatékát megpróbálja átvenni, ezek, ezek korábban nem, nem, nem így történtek, korábban, korábban nem arról volt szó, hogy egy embernek a személyes ambíciói hirtelen egy milyen taktikai lépés hoznak, és akkor ennek milyen hatása lehet, nagyon komoly hatása lehet. Vagy itt van az izraeli választás, az is ma folyik, ahol lényegében arról van szó, hogy, hogy Netanyahu személyesen milyen trükkökkel maradhat hatalomban, ugyanis fennáll az a veszély, hogyha elveszte a miniszterelnökséget, esetleg börtönbe kell vonulnia mindenfajta egyéb más, tehát nem politikai okok miatt. Egyébként hasonló volt ez a Berlusconival is. Berlusconinak addig kellett miniszternek lenni, ameddig csak lehetett, mert ellenkező esetben neki is börtönbe kell Vonul. Egyébként utána, ha nem is börtönbe úgy elítélték és egy idég tovogatta betegeket, ha nem tudják. Tehát ez, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a személyek ambíciói, hogy, a, hogy, a, hogy ilyen személyes, egyedi döntések, miközben tömegdemokráciáról van szó, ennyire fölértékelődtek, hogy ennyire, ennyire lehetséges ez, hogy, hogy a, a nagy állami érdekek, ezek a nagy stabil e, erőviszonyok, ezek, ezek, ezek hittelen egy-egy embernek a e, napi döntésétől függenek, ez úgy meglep, mert, mert hát nem ebbe az irányba ment a világ és, és visszatérünk megint ahhoz, hogy, hogy, hogy a napkirály fölkelt és közölte, hogy uraimmal, akkor ez is ez fog történni. Köszönöm szépen. Nem mondhatod azt, hogy nem voltam bevő a kiegészítésedre és te ehhez egyébként személy szerint hogyan viszonyulsz, vagy milyen magyarázatot találsz de hát a Matteo Rencinek hát, ilyen, hogy de érdekel, nincs mint a Berlusconnak. Köszönöm. Tehát a Rencinek nincs olyan motivációja, mint amilyen a Berlusconnak volt. Rájön é, a hát, jogi eljárás, tudtam. Az van. nem, de olyan, olyan igen, hogy ő, ő ugye ez is jellemző a, a, a Rencí ugyanabba bukott bele, mint a, mint a Cameron, meg a, meg, meg még sokan mások, hogy hogy kiírt egy, egy teljesen fölösleges választást, ahol hozzáköltötte a sorsát valamihez, mert úgy pillanatnyag jó ötletnek tűnt, és úgy gondolta, hogy akkor ezzel most most van népszavazás. És akkor ezzel, ezzel ő megerősíti atalmát, és akkor egyszer csak ebből az jött ki, hogy, hogy, hogy elvesztette várat számára, maga számára váratlanul. Elvesztette, és akkor kiesett a Pixisből, és most vissza akar mászni. Ennyi. Jó éten folytatjuk, köszönöm szépen. Szívesen. Szia! Nem is Gáborot hallották. Sóhaj, sohaj panasz, még két beszélgetés vár rám, ha felveszik a telefont, és utána elköszönök. 0614890999 és 063677 1161. senki nem telefonál, akkor nekiállok én telefonálni, és utána már nem fogadok hívásokat a műsor éve okán, ha egyáltalán volt ennek a műsornak éve. A János vagyok. Adásban segíthetlek? Köszönöm szépen. Um, elmondom a felvezetést. Um, Révés Sándor van a vonalban. Mi nagyon régen beszéltünk, de elmeséltem a hallgatóimnak, hogy hát, hogy én milyen óriási piramis rajongó voltam. Hát amilyen, amilyen csak lehetett, ugye az ifipartól a jogi egyetemig, ahol tiátszottatok a szallagavatot, mert még is fellépett a piramis. És elmeséltem azt, hogy én néhány embert próbáltam kitüntetni a jelenlétemmel, és hát olyan nagyon sokan nem voltak, te voltál az egyik, hogy én annak idején milyen módon és hogyan kéreckedtem be a te turnébuszodba, és hát olyan szerelemmel, aminek semmilyen szexuális része nem volt, de egy ilyen rajongás, egy tízes skálán, csak azért nem mondom, hogy tizenegyes volt, egy tízes skálán, mert a hallgatóimat is mindig leszoktam beszélni arról, hogy a kereteket felrúgják, tehát olyan úgy néztem rá, hogy ahogy egy Rockstarra néz, ahogy egy Istenre néz az ember. Elnézést, ha bárkit meg... Bántottam, és a hát természetesen maguk az együttes tagjai is játszottak szerepet. Elsősorban Réti Kati révén lett személyes ismerettségem a Kövespinyóval, de a többiekkel, a Závodival, a Sommal, a Gallaival, az égegyatta világán semmilyen viszonyom nem volt. Amikor tehát tegnap hallottam, hogy a Gallai meghalt, akkor a Gallai halála kapcsán a piramisra gondoltam és arra a két tagra, akivel valamilyen módon kapcsolatban álltam vagy állok, rád, illetőleg a kövesre, és akkor, amikor üzenetet hagytam, Uh, ugye én azokról számolok be, azokról a dolgokról, amelyek engem foglalkoztatnak. Amikor meghalt Gassner János, akit volt módom ismerni, akkor a Müller Péter Sziámi uh, mondott beszédet, és hogyha vannak halálesetek, mint hogy sajnos vannak, mindig keresek valakit, aki rendelkezésre áll, és aki a maga kurta furcsa módján elköszön valakitől, akihez az életben sokkal jobban kötődött, mint én, de én, mint rajongó vagy befogadó, valahogyan csak közelbe kerültem. Amikor tehát én itt most téged arra kérlek, hogy keresetlen vagy keresett szavakkal emlékezzél meg az önpusztító életmódot folytató galairól, akkor én olyan nagyon beszélgetni nem akarok, mert, mert nem tudok jól kérdezni. Arra vagyok kíváncsi, hogy benned mi van, és miután vállaltad a beszélgetést, arra gondoltam, hogy valami van benned, és hát nem mondom, hogy szívesen meghallgatom, mert hát őszintén sajnálom az apropót. Uh, igen, igen. Nagyon megrendített Péter halálhíre, de el kell mondjam, hogy igazi, mély kapcsolat, barátság nem nagyon volt köztünk, még a piramis aktív éveiben sem. Nagyon szerettem, hiszen ő egy nagyon-nagyon szerethető ember volt a maga halkszavú a nagyon finom érzelmi intellektusával és mindenek előtt a tehetségével, amit én mindig nagyon-nagyra értékeltem. Nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy a szenvedélybetegsége sajnálatos módon azt tudom mondani, hogy több évtizede őt gátolta abban, hogy igazán kibontakozzon, amit egy nagyon őszinten nagy, mély beszélgetésben egyszer tudtamra is adott, hogy ő benne sokkal több becsvágy élt, mint zeneszerzőben azzal szemben, amit valójában a világ elfogadott tőle, vagy amit, amit ő adhatott a világnak ezt egyszer egy, a Somlajus lakásából, egykoron a Bakács lakásából át a Lánchidon át keresztül Kösúf-Budapesten éltük meg, akkor mesélt erről, de hát szomorú aprófóként el kell mondanom, hogy minden létező kocsmában meg kellett, hogy álljunk egy sörre vagy egy unikumra, és a végén egy picit méltatlan, hogy ezen a, Ebben a pillanatban én erről beszélek, de úgy összehányik át a magát a végén, lehányta az ingét, és nem tudom. Szóval, szóval boldog szó volt látni, és mindez 1992-ben van, tehát 27 évvel ezelőtt. Nagyon szomorú volt, látom ezt a típusú leépülést. Én a magam habitusával, azzal a szenvedéllyel, ami bennünk zenészekben szerintem kollektíven elmondhatunk, elmondhatom, hogy él, azzal egész más irányok és más célok és más motivációk felé fordultam azokban az évtizedekben, amikor sajnos ő, ő a tudod a, a, a, a, a, a, a habitusnak a rabja lett. Szomorú aprópó az, hogy a zenekar nagyon közeli jó barátja, szeretett mindannyiunk barátja, Mikola József, aki, aki a Péter 11 éves korán óta ismerte, hiszen egy házban éltek annak idején Óbudán, exponálta magát az utóbbi 15 évben három alkalommal is, legjobb tudomásom szerint, hogy kurára vigye a Pétert a legjobb szakorvosokhoz. A Péter minden alkalommal sajnálatos módon cserbehagyta a Józsit, és elszökött a, a kezelés, nem tudom, egy, egy hete után. Úgyhogy szomorúsággal a szívembe, de valami olyan szenvedélybetegséget is gyászol az ember ez, ezáltal, ami amin sajnos nagyon sokak életében nem lehetett segíteni, ez nagyon-nagyon ez szomorú. Szóval én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem az ember beteg ágyánál állunk, hanem egy szenvedélynek a, a, a monstruma előtt és, és, és a démonia, démonai által körülvet körülmény között, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy jelen esetben a mi szeretett zenésztársunkat, a Galai Petit is elvitte többek között. Többet nem tudok róla mondani, csak szeretet él a szívemben. Nagyon hálás vagyok azokért az együttöltött évekért, mint zenei direktor, mert lehet szabad mondanom, hogy a, a legképzettebb igazán iskolázott zenész volt közöttünk, aki olyan átfogó ismeretekkel és, és intuícióval és, és érzékenységgel bírt, ami ami segítette mind az ötünk pályáját, azokat a nagyon sikeres éveinket, 1975-től 81-ig, még együtt dolgoztunk. Úgyhogy én csak hálával a szívemben gondolok rá, ágy az ég, ahol van szeretünk Péter, szeretünk. Mindig szeretni fogunk. Örülök, hogy hallotta a külszintén, sajnálom az apróbut. E, igen, én is, én is. János, köszönöm a megkeresést, Istenovja. Igen is. Szia. Vévé Sendőrt Még nem fogjuk hallgatni, most visszaugrat négy percre. Biztos sokat hallgattam, és nem bántam bele elég óvatosan, elnézést. Fiala János vagyok. Lehet? Magát a felvezetést már egyszer elmondtam, mert néhány perccel ezelőtt a révészel beszélgettem. Um, ugyanerről. Amikor tenna fölhívtalak, én is buszon voltam. Um, Megvárhattam volna, amíg hazaérkezem, de... Ezek nem olyan pillanatok, amikor az ember különösebben várni akar. Azt is elmeséltem, hogy milyen volt a bizonyulásom az együtteshez, amit neked tegnap elmondtam. Azt is elmondtam, igen, hogy az együttes tagjai közül, hogy én hogyan ö, rajongtam. De hát ugye ez egy ilyen felállásban szinte magától értetődő a révészét, és a mi kettünk ismerettségét pedig a rédikati Kati kreálta. Igen, igen, a régi, nagyon régi. Most pedig ugye az a szomorú apropó, hogy az együttes a piramis elvesztette a billentyűsét, és új billentyűs valószínűleg már nem lesz, de ha lesz is azok az emlékek, amelyek engem a piramishoz kötnek, azok galaival kapcsolatosak, és ahogy a révész is volt olyan szíves, és ezt megtette, neked is azt mondtam, hogy hát szívesen, hát már mennyire egy ilyen szituációban az ember szívesen hallgat meg mást, sajnálom az apropót meghallgatlak téged, de kérdezni olyan nagyon nem szeretnék, mert nem azt arra kérlek téged, hogy mondjál itt egy gyászbeszédet, de mégis arra gondoltam, hogy ha van egy-kettő vagy három perc összefüggő mondandód Galai halála, az önpusztító Galai halála okán, akkor azt meghallgatom, és utána elköszönök tőled abban a reményben, hogy legközelebb teljesen civil témában beszélgetünk, és nem ilyen haláleset kapcsán. Hát igen, az az igazság. Olyan pillanatok, amiről nagyon nehéz beszélni, de sajnos ez, ez történt minden, hát nem minden pillanat, de az elmúlt időz, amit már bárki kezdette meg a hívtuk. Egy másod, egy, dolog, egy dologban nem mondtam neked igazat, hiszen te azt mondtad, hogy két tévébe is mész és egy kérdést mégis felteszek és aztán Igen. szabadon engedlek a visszaemlékezésben, hogy én azt rosszul látom, mert, vagy rosszul érzékelem, mert bár rosszul érzékelni nem lehet, mert az ember azt érzékelem, amit érzékel, hogy a gallai halála most sokkal nagyobb mértékben irányítja rá a figyelmet, hiszen te két olyan tévébe is voltál most, amelyek fogalmam nincs, hogy az elmúlt években mekkora szenteltek a Gallainak, hogy vajon a halála miért mozgatja meg jobban az embereket, mint ahogy egyébként az elmúlt időben az élete érdekelte őket? Ha én ezt jól látom, ha nem, akkor száfoly meg. Hát valamennyire jól látod, mert az ember tényleg nagyon nehezen jut be más, más dolgokkal a tévébe, más információkkal a tévébe, mert az azért annyira nem érdekel az embereket, mint egy tragédia, vagy egy egy szörnyi halál, és euh, ezért véletében őnek azért, talán azért nem tudott be, bejárni televízióban, mert már nem, nem volt új, új munkássága, és hát valószínűleg az állapota sem nagyon engedte volna, de hát sajnos ezek így mert a mert legutóbb is a tényben akkor voltunk, mikor a, ugye az énekesünknek a csokinak imparktusa volt, tehát és az is az is nagyon érdekelte az embereket. De hát visszatére a Péterre, hát ő egy, ő, tényleg egy, egy csodálatos egyéniség volt, valószínűleg azért is emlékeznek meg mindenhol szépen róla, mert nem csak mint kiváló billentyűs, énekes, szövegíró, zeneszerző, tehát minde, mindehez, mindehez nagyon sokat hozzá, hanem ő, ő egy nagyon-nagyon szerethető figura volt, tehát ő, én nem tudok olyan embert mondani, nekinek szerette volna akármilyen helyzet vagy állapotban volt, ő egy nagyon-nagyon-nagyon kedves So, I Köszönöm szépen a rendelkezésre elest. Én is köszönöm János Szerbi. Köves pinyót hallották a dobos. 10 másodpercre kinyílt a telefonálás lehetősége, amennyiben élni akarnak vele. 06148909999, szóval amit egy. Amikor a Petmeténi féle Last Rain Home befejeződik, akkor én is veszem a nem létezők alapomat, és hozom átöltözni, hogy egy televíziós főzőműsorban legyek vendég, ahol talán beszélgetni majd lehet velem, de hogy főzni vele, hogyan lehet, a fel erős kétségeim vannak, de hát... Ezt a mondatot ennél jobban nem tudom befejezni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. Jó reggelt. Jó, jó napot kívánok! Én is, amikor meghalottam a halálhírt, ugyanerre gondoltam a névre, ön a piramisra gondoltam. 1978 életem első zenekar a piramis volt. Csillebérten. Sose felejtem el azt, a, azt az érzést, hogy a gyerekek miért, vagy az emberek miért mutattak v a a énekes és a együttes felé. Ugyanezek a gondolatok jártak a fejemben, mikor tanább ezt hallottam, mert láttam. Úgyhogy beszélgettünk a rég barátaimmal, hogy megint elment valaki, aki ezt kötődtünk, vagy a fiatalságon, vagy az, az életem kötődik. És ez a kötődés egyre erősebb, hogy most mindenki idős lesz, és ilyen dolgokkal küzdenek, mint a gala is szegény. Nagyon sok minden forogott a fejemben. Köszönöm. Fiala Janos Kukac gmail.com Adam, te jössz. Közösségi rádió a közösségi oldalon. Csatlakozol hozzánk. Légy a közösség tagja. A közösség tagja.